A szomorkás a hangod, vagy csak az én fülemmel van-e baj? Figyelj, úgy dadog a hangod, minthogyha a Holdról beszélnél. Nem, most én nem de... Figyelj, egyáltalán lehet hallani. Mi Hát halvány lila gőzöm nincs, hát mondjad azt, hogy lá, lá, lá, lá, lá és akkor előbb-utóbb szólok, hogy ott, ott, ahol vagy, ott, der megy meg. Nem és nem hallod, de közben hallható az a Jó, akkor kérdezzük, Kurtács, milyen a hang? Borzasztó. Borzasztó. Figyelj, a Kurtács az megvehetetlen, tehát amíg én a műsorkedvéért produkálom magam, a Kurtácsból ez a színészi képesség teljesen hiányzik. Hát már jobb. Én Igen, de nem biztos. Ijájá. Ha véletlenül lett volna az egyensúlyintézetnek Intézetnek olyan találkozója, ahol a támogatók találkozhattak már réges-régen Magyar Péterrel, akkor annak mi a műfaja? Hát én, az, én a támogatói találkozókra nem szoktam javátoros lenni, úgyhogy ezt nem tudom megnyedni. Viszonylag el vagyok rövítve az egyensúly intézetüket az életétől. tőle. Ez szándékos? Persze. Ez védekezés? <gül> Ez egy erős szó lenne szerintem, de nekünk ugye a a leglényegesebb eleme, az egyik leglényegesebb eleme az, hogy a fajta külső befolyás az ne jelvőnyesüljön ránk, Akkor velem se én olyan befolyással szeretnék rád lenni, hogy most például hogy most hirtelen elinduljál az RK felé. Az internetválaszt befolyás az egy kérdés, és valóban pontosítanok el a különkérdés. A lényeg az, hogy nincs olyan, hogy nem tudom, soha nem találkoztatni a támogatónk, de... a -e telefonodról? Hát, hogyha jobb. Igen. Vannak halhatatlan interjúim, addig elmondom önöknek, hogyha minden igaz, a jövő héten hétfőn a horncsintalan beszélgetés lesz, bár most már egy, hogy ezt tegnap vettük fel, hogy ez hétfőig eláll-e, ember nem tudja. Kedden, ha minden igaz, vagy a versenymászásról lesz szó, vagy a lányok lesznek, Zoe és Laura, így aztán szerdán, vagy a versenymászók lesznek, vagy pedig Laura és Zoe. Csütörtök és péntek a szokásos. Én azt hittem, hogy abba fogom is a készítés, de úgy belendültem, hogy szegény szervezetem. Tudod a számot, András? Már megy is. Már is. Íme. Az lehet, de halló? Semmi nem történik. Nem hallasz? De most, most figyelj, most sokkal. mindig a kurtás fog felhívni téged. Nagyon magyarannal beszélgetek tele már, Nem ő a vonalat biztosítja, ahogy ezt annak idején mondták még a szocializmusban, amikor kapcsolták a külföldi tudósítót, tartom a vonalat. Te ilyet nem is hallottál még, nem? Dehogy nem, hát azért annak ann már Olvastad a Márkeznek az utolsó könyvét, mert én gyalázatosan keveset olvasok, de ezt elolvastam, és hát teljesen oda vagyok értés vissza. Hát ez azért nehéz kérdés, mert ugye neki a halála után is jelennek meg olyan szövegei, hogy... Az, az... Ez nem tudom mi a címe. Az, amikor egy nő meglátogatja az anyja sírját egy szigeten, és rájön arra, hogy ahányszor elmegy, annyiszor különböző kalandokba keveredik a férje mellett. Szó szóval ezt nem. De ez, ezt ugye, a, hogy szóval a fia döntött úgy, hogy ezt annak ellenére kiadják, hogy ez neki nem volt szándéka nekem az utolsó könyv a Báratos Kurva egy ami még az életében jött ki. Azt viszont, azt viszont én nem olvastam. Fő, ez zseniális. Ez egészen zseniális. Nem mondom el a végét, de hát én oda vagyok ezt. Az irodalom az különös tekintettel, ha az embert megszólítja, bár most hülyeséget mondok, mert ugye akkor egyenrangúvá válik minden művészet, a festészet, a zene is, az irodalom, tehát ha meg tud szólítani, ha azok közé tartozol, aki megszólítható vagy, és hat rád, akkor az valami olyan varázslat, hogy elképesztő. Abszolút egyetértek, ez az egyik legjobb dolog az életben, meg az emberlétben. Kimaradt az életedből a szerkesztés az elmúlt időben, vagy ha nem, akkor mik, mik mennek át a kezedem? Semmi. Én azzal teljesen felhagytam minden, minden idő, időmet vagy munkaidőmet az egyensúlyintézetnek Intézetnek áldozom. Anélkül hogy kibeszélném nagyobb mértékben a honpolát a kellett, én, én most úgy tűnik, hogy az első könyv végül is talán olyan módon landol nála, hogy ez mindenki számára örömforrás lesz, és én ezt maximálisan támogatom. Oh, erről kik, hát figyelj, fogtad magad múltkör és elaludtál, és soha többet nem kerültél elő. Figyelj, tulajdonképpen azért hívtok meg bennünket, hogy valamelyik kötök, te vagy a nejed elmenekülhessetek és tudjatok aludni. Szerintem nem tudtok olyan jól aludni, mint soha sem, mint amikor mi vagyunk vendégségből. Én még nem hallottam senkit se, hogy a Filippovéknál lettek volna, és így eltűnnének mindig. Szóval mi a ti jó álmotokat szolgáljuk, de én szeretlek benneteket annyira, hogy ezt szívesen megteszünk. Akár minden nap elmegyünk hozzátok, és minden nap eljövünk, amikor imáról mind a hárman alusztok. Aha. Tegyük hozzá, ugyankor arról van hogy a gyereket áltatja a színe. Hát, figyelj, én mintán nem vagyok benne a szobában így, aztán nem tudom, hogy mi történik, hogy szólsz a gyereknek, hogy apa most olvasni fog, ne szóljál, mert én a fialáikat annyira ki nem bírom, hogy nem szeretnék innen kimenni. Egyszer majd lehet, hogy elárulja a lányod, csak egy kicsit nagyobb lesz. Szépen nézek rá, és akkor megszólom. Úgy lehet, hogy ő voltak engem előjában. Az is lehetséges, az is lehetséges. Azt, azt, azt lehet tudni? Vagy azt majd maga, privátban kérdezzem meg, hogy milyen kiadóról van szó? Honpolás, Ni, igen, nem, semmit nem. F Figyelj, önmagában egy ilyen dolgot elmondok, ez egy határeset. Tehát, ha például most azt mondanám, hogy a lányommal vannak problémák, akkor az azt is jelenti, hogy velem vannak problémák, és ha megkérdeznék, hogy mi az, akkor azt mondanám, hogy egy új kalapot vett, ami nekem nem tetszik. Nagyon megtanultam, vagy nem tanultam, meg nem tudom. Tegnap elmentem egy barátommal, már amennyire nekem vannak barátaim, um, inni, és megállapítottam, hogy miközben én meg uh, úgy gondolom, hogy az országban szörnyű dolgok történnek, az emberek jönnek, mennek, esznek, isznak, és látható módon jól érzik magukat. És én nem mentem mindenkihez oda hozzá, hogy ezt jól teszik-e. Kissé kapatosan, de azért még messze a részegségtől küldtem egy SMS-t az Ungár Péternek, amit nem bántam meg, de az egy ilyen szokott SMS volt, mint régen, amikor azt gondoltam, hogy nekem van bármi közöm is bárkihez, aki egyébként a magyar politikai színában van. Nagyjából ilyen választ is kaptam. Aztán még egyszer váltottunk SMS-t, és könnyen lehetséges, hogy soha büdös életben nem fogunk találkozni, de amit írtam, az, az helytálló volt. Mm -hmm. Állandóan azt hiszem, hogy nekem dolgom van a világban átvezetek embereket a zebrán, abban a reményben úgy utólag megköszönik, aztán vagy bekövetkezik, vagy sem. Te nem ilyen vagy. Hát... Ha nekiállsz egy területet e, kutatni, akkor, akkor hogyan fogsz neki? Tehát mivel ismerkedsz először? Mert szakpolitikai terület? Uh -huh, uh -huh. Tehát ugye olyan dolgokról van szó, amelyekhez zömében egyébként nem értesz, nem foglalkoznál velük, de a foglalkozásodból adódóan egyszer csak tudorává válsz. Két, két első lépés van ilyenkor. Egyrészt az ember megpróbálja feltérképezni azt, hogy milyen fontosabb dilemmák és vita kérdések vannak az adott területen, mi az, ami problémaként felmerülhet. Ez sokat kell olvasni. Mennyit? A másik az, másik az, hogy az ember... meg. De mennyit kell olvasni, Gábor? Nem is az a fontos, Kormányan. hogy mennyit, hanem hogy mi alapján állítod össze azt, hogy mit kell olvasni. Ki állítja össze? Te? Én én, én, én, én. illetve valahogy munkatársakkal közösen fel a, a vonatkozó irodámat. Ilyenkor vannak olyan szempontok, amik egy normális kutatás során az embernek a temelőt lebegnek, hogy euh, kiszűrje azt, hogy mi az, ami releváns szeveg, és mi az, ami nem. Emellett pedig megszoktuk keresni ilyenkor a témának a szerintünk legnagyobb vagy legjobb szakértőit, akik részben akadémiai oldalról, részben pedig gyakorlati oldalból, vagy, vagy, vagy akár közigazgatási oldalról foglalkoztak sokat az adott területen és nagyon sokat beszélgetünk. Tehát most egyszerre kétszak politikai anyagon dolgozunk, ezzel kapcsolatban rengeteg féle különböző érintettel beszélgettünk, mi egyáltalán elkezdtünk volna leírni. És akkor ilyedzettelsz, vagy mit csinálsz? Szóval... Alapvetően igen, jegyzőkönyveket készítünk ezekről a beszélgetésekkal, igen. Az egyik legizgalmasabb egyébként az volt, tehát ennek is többféle módszere van, de mondjuk amikor az oktatás politikai anyagunkon dolgoztunk, az oktatási anyagunkon dolgoztunk, akkor azt csináltuk, hogy összenyűjtöttünk nagyon, sok, nagyon sokféle szakterületről érkező szakembert, akik az oktatással foglalkoznak évtizedek óta, akár pszichológusként, akár intézményvezetőként, akár oktatáskutatóként, akár közgazdászként, és képletesen értve bezártuk őket egy terembe, ahol beszélgettettük őket, mi pedig figyeltünk kicsit, mint egy fókuszcsoportos vizsgálaton, és abból szívtuk le a tudásukat, ami egy elképesztően izgalmas. Ők egyébként ezekre a beszélgetésekre készülnek, vagy egyszerűen a hétköznapi tudásukból adódóan beszélnek? A pozíciójuktól szívták, mondjuk egy intézményvezetőnek nem sokat kell készülnie arra, hogy beszámoljon a saját tapasztalatairól. Egy oktatáskutató, mondjuk, hogyha 40 éve beszél ugyanazokról a struktúrákról, akkor valószínűleg nem igényel sok készülés, de gondolom, hogy friss adatokból azt elkészülnek. De a lényeg az, hogy ezek olyan beszélgetések, ahol nem magukat szakértőnek nevező emberek mondanak üres lózungokat, mint gyakran a médiámal, hanem tényleges tudásra támaszkodva, tényleges problémákat tárnak fel. Tényleg elképesztően izgalmas és tanulságos. XY, aki nő azt írja, hogy megállt az adás, ilyen üzenet már régen érkezett, de akkor a hölgy készülékében van a probléma, András? Tehát amit a Filipov mond, azt nem hallják, de amit én mondok, azt hallják. <gül> jó, akkor jó. Jó, jó, rendben van. Ez a sors. És az, hogy egy politikus, nekem mindig ez a katonai Jözsef színház jut eszembe, ez a politikusok darab, ahol mondják, hogy politikus a politikus. Te ezt láttad? Nem, nem, nem, solyan sem tudtam megnézni. Hát, az, az, az úgy belement a fejembe, hogy az, ami elhihetetlen, hogy az, hogy a politikusok ugyanehez úgy tűnik, vagy hogy egészen másféleképpen viszonyulnak, most ez egy hosszú kérdés is lenne, de rövid lesz. Annak mi az oka? Vagy nem viszonyulnak hozzá másféleképpen valamit rosszul látok, vagy rosszul fogalmazok? Tehát egyszer csak odaadsz valamit, és valami olyan reakció lesz, ami nem adekvált azzal, mint ami addig történt. Sokszor. Szerintem a politikusok sokféleképpen viszonyulnak erre. Tehát láttam hogy már olyan politikus, akinek az esetében egy szakpolitikai javaslat kidolgódásra az hasonló konzultációs folyamatok nyomán uh, indult el. Tehát ilyen is, ilyen is tud létezni. Egyébként nyilván arról van szó, hogy, hogy valakinek milyen a az elvárás horizontja. Tehát le, teljesíteni akarja -e egy feladatot, ki akarja tipálni, -e hogy ő lerakott valamit, ami 70 oldal, és úgy tűnik, mint a megalapozott lenne, vagy, vagy szenvedéllyel, személyes érzésektől vezérelve érdekelt abban, hogy, hogy valami minőségit, újat, pontosat, előrehívőt tegye le az asztalra. Szerintem ez egy nagy példáság. Nekünk például ezt, ezt biztosítja az a függetlenség, hogy nem tartozunk elszámolással, nem kell elvárásokhoz igazodnunk, hogy adott esetben akár fél évet, nyolc órapot foglalkozhatunk egy témával, anélkül, hogy egy határidő mondjuk arra kényszerítsa, hogy idő előtt lezárjunk egy ilyen munkát. Mi akkor zárjuk le, amikor úgy érezzük, hogy az olyan, hogy vállalni tudjuk, és ténylegesen értelme van, hogyha megvalósult. de látod azt az utat, ami persze nyilvánvalóan mindig más és más, de mégis van benne valami, ami hasonló, ahogy egyébként egy-egy szakanyag az illetékesnél a politikai szférában hasznosul. Hát erről vannak tapasztalataim, amit nagyon különbözők. Tehát a politika az mindig egy mozgó, dinamikus és kiszámíthatatlan folyamat. De te az anyag elkészítésekor erre tekintete vagy-e, vagy minimálisan ső? Persze, hogy a tudunk. Mi azért készítjük ezeket a nyomokat, hogy azokat megismerjék, és lehetőség szerint megvalósítsák, vagy részben megvalósítsák a döntéshozók. Itt ugye van egy olyan, olyan delikát viszony, hogy mi kívülről szólunk bele, vagy próbálunk hatni a, a, a döntéshozat arra. Tehát az mindig egy, egy fokkal nehezebb történet, más szempontból viszont könnyebb, mert... Mi mentesek vagyunk azoktól az intézményi adott esetben feszültségektől vagy, vagy, vagy problémás viszonyoktól, amik mondjuk egy belső döntésünket jellemeznek. Ez mindig nagyon izgalmas, meg izgalmas látni azt, hogy nagyon különböző szinteken levő politikusok egyáltalán nem a párthovatartozás alapján mennyire máshogy állnak egy ilyen típusú segítőszándékhoz. Igénylik? Erről beszélek, hogy ezt nagyon sokféle, tehát nem lehet egy, egy megállapítást tenni, én azt veszem észre, hogy borzasztóan a szakpolitikai hiányos általában a politika, és ez, ez megint csak nem pártova tartozás kérdése. De mi az oka? Ki, komó... tess, tess, mi az oka? Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy aki komolyan gondolja a munkáját, akinek hivatástudata van, az az én tapasztalatom szerint ténylegesen örülni szokott, és nem csak diplomatikus udvariasságban mondja azt, hogy örül az ilyen típusú segítségnek. Mi azok oka? Nagyon sokféle oka van. Egyrészt külön órákat lehetne beszélgetni a közigazgatásnak a működéséről, egy akár ellenzéki, akár kormánypártnak a működési nehézségeiről, vagy logikájáról, a bizalmatlanságról, a napi politikai csatározásoknak a mindent elnyomó zajáról, tehát nagyon sok Tényező van itt, ami, ami szóba jött, de alapvetően én mielőtt elkezdte az Egyesúlyi Intézet a munkáját, azt nem gondoltam volna, hogy bizonyos területeken ilyen látványos eredményeket el lehet érni. De sokkal zártabbnak gondoltam általában a politikai döntéshozatal rendszerét, mint amilyen. Mondja egy sikert. Nem mondhatok. Akkor nem mondja sikert. <laughs> Ez bemondása, vagy elhiszik nekem, vagy nem? Elhiszem. De mindig ez a legizgalmasabb, tehát ezt szerintem te tapasztaltad beszélgetések során, hogy a politikának az igazán izgalmas része, ami az embernek a szívét meg tudja dobogtatni, az nem a média előtt zajlik. Nem igen. Adok gondolkodom, hogy ilyen sikerélményem nekem mikor volt utoljára. Berét vagy lehet, hogy ami egyébként sikerélmény, azt nem veszem észre, tehát nem tudom. Azért nem az a dolog, hogy bizonyíthatja, hogy csak a akarja félni. Nem, nem, nem, nem, ne, ne, ne, ne, most rólam ne legyen így szó. Ami, ami, ami most zajlik a világban, Európában, Magyarországon, arról van olyan, ahogyan beszélhetsz róla, és nem tesz neki, mint kutatási igazgatót az egyes új Intézetből? Nagyon szívesen elmondom, hogy egy magánbenyomás volt, bár neked ezt már mondtam, szerintem négy szem közt, amikor azt állítottad, hogy aludtam. Nekem ez nagyon izgalmas volt, ahogy az évnek, vagy talán az évtizednek az egyik legfontosabb választása lezajlott a világban, Indiában, ahol a világ szavazása jogosult polgárának az egy több mint 10%-a jogosult volt szavazni, tehát egy elég fontos. Szavazás volt, és hogy ez Magyarországban egy mínuszos hír tudott lenni. Tehát olyan furcsaságokról tudunk napokig, hetekig, borzasztó intenzitással beszélni, hogy az elképesztő ahhoz képest, hogy néhány apró hír megjelenik arra, hogy a világ legnagyobb demokráciájában egy hosszú távú, geopolitikai hatásukat is rejtő eseménysorozat történik. Ez nekem mindig nagyon-nagyon furcsa, hogy, hogy mi itt Magyarországból hogyan súlyozzuk a világot és a világnak az eseményeit. Ez nekem Nekem izgalmas, vagy érdekes próbálom megérteni. Miért van így? Itt, amikor én a médiában dolgoztam, akkor azt, azt, azt megtalóztam, hogy a, a világpolitika általában nem annyira érdekli az embereket, és minél távolavítunk a Kárpát-menencétől, annál kevésbé érdekli az embereket, úgyhogy nem szabad velük sokat foglalkozni. Ez nekem egy traumatikus élmény volt, amikor ezzel szembesültem a médiában. Ez egyrészt létezik. Másrészt viszont az is létezik, hogy vannak külpolitikai események, amikről, amikről hosszan, foglal, hosszan lamentál a magyar nyilvánosság, és ez, itt, itt nem tudom igazán azt, hogy, hogy mi a szűrőz, hogy másokkal viszont nem valószínűleg van Közép-Európában egy ilyen erős európai illetve nyugat centrizmus. Hogy ami, ami ez, ezekben a körökben történik, az valamiért tud foglalkoztatni minket, ami Európán kívül az nem, akkor is, hogyha azért fontosabb egy ilyen esemény, mint valami, ami akár a szomszédos országból izgat minket. ezeket érdekes a tiródoromban is így van. Tehát a Garcia Marquez Vergesiósza az megnyitotta Latin-Amerikát mondjuk a magyar olvasó közönség előtt, valamennyire még eljut Amerika Valamennyire talán még japán, de észak-afrikai irodalomról, dél irodalomról, indiai kortárs irodalomról szerintem nem találsz olyan beszélőfejet, aki érdemi dolgokat tudna mondani, miközben fantasztikus dolgok történnek az ottani kortárs irodalomban. Vannak olyan Nobel-díjas írók Afrikából, akiknek a nevét nem hallottuk Magyarországon, és csak angolul lehet őket olvasni. Érdekes módon ez. Biztos ez is egy olyan dolog, ami engem jobban érdekel, mint az embereket, de szerintem ez nagyon érdekes. Én külföldön, ha meglátok egy könyvesboltot, azóta, hogy együtt voltunk külföldön, én mindig rád gondolok meg-megállva. Mikor Gókosárral lőlemben. Ez nagyon megtisztelő. Kicsit, Szen... rá, mint hogyha, hogyha félszemünket beújva jelnénk a világban. Hát ezt most nem tudom értelmezni hirtelen. Arra, arra gondolok, hogy a számunkra rele releváns térnek, mondjuk az egy negyedére pillantunk úgy, hogy látni akarunk valamit. A többi az, mintha nem létezne. Miközben hat ránk. De most eh, Indiáról beszélsz? részben Indiáról, igen. Érte, Bocsá, mert, mert, a... igen. mert én még nála tartottam. János, ja, hogyha arról, arról beszélünk, az Egyensú Intézetnek is van álláspontja, egyébként, hogy a mostani éveket, évtizedeket egy, ha úgy tetszik, nyugat-kínai vetélkedés határozza meg, akkor a nyugatnak, ez sem feltétlenül közismert Magyarországon, a fő szövetségese és potenciális ellensúlya Kínának ebben a térségben az India. Amikor az Egyesült Államok vagy Ausztrália ellensúlyt keres a kínai előretöréshez, ott India az, akire amelyre elsőként. Mond. Én egyetlen egy dologban tudtam ezt érzékelni, hogy kiderült, hogy Kína nem megy el erre az Ukrajna béketárgyalásra, hogy Ukrajna és. Oroszország sem, de India elmegy, és ezt nagyon üdvözölték, mert ez egy kivételes dolog. Ez csak azért mondom el, hogy lássad, hogy néha valamire odafigyelek, és most hirtelen eszembe jutott. Ennél többet nem tudok mondani, úgyhogy a tanár úrnak erről nem tudok lényegesen ennél részletesebb tartalommal szolgálni. Nem is, nem is vizsgáztatni. Akartam, én több eszem első személyben rólunk, magyarokról beszélünk, hogy milyen furcsák a szűrőink. Nem szerettem a múlt pénteket. És azóta nem is beszéltünk. De örülök, hogy hallottalak szívem. Szia! Én is örülök, szia! Tulajdonképpen mindig neked kéne telefonálni, András, mert sokkal jobb hangminőséget biztosítasz. Valamit tudsz, amit én nem. De ezt eddig is tudtam, hogy valamit tudsz. Aztán a végére nem is lesz szükség. A West polgár? Személyesen. Mm. Arról beszél a Filippó, aki olyan okos, mint maga, és én meg így hallgatom őket szájtátva, hogy csak a szájtátva hallgatom a Filippovat, akkor azt nem kapom meg, mint önnél, hogy ugye, és akkor jönnek a kritikák, hogy ugye én hogy vagyok képes egy Fideszessel így beszélgetni. Az baj, hogyha én önben alapvetően nem a Fideszest látom? Nem, de én, én ennek örülök, hogyha ez így van. Most képzelj el, hogy azt, azt kérdezném öntől így péntek reggel, hogy mi, mi marad abban a matematikai műveletben Navracsics mínusz Fidesz. Ott mi a? Mi, mi van a vonal alatt? Hát én abban bízom, hogy a legtöbb ember szám, aki ismer személyesen azok számára. Azok számára megy. megy. A vesztői polgár marad fogal. Hát tulajdonképpen az lenne a legegyszerűbb, hogyha ki lehetne vonni a Navracsisből a fidesz, és akkor hogy hívják azt a részt, ami ott alul van? Számtanórán tanultuk ezt. Ja, a nevező? Fogalma, ne kérdezzem vissza, fogalmam nincs. A és nevező, és az alsó rész, a történet tört, az alsó rész az a nevező. Jó, tehát hogyha ott ugyanaz lenne, hogy Navracsics. Tehát, mint hogyha nulla lenne, ami persze nincs így. Azt mondja a Filippo, hogy milyen érdekesek a magyarok, meg a média, hogy Indiában volt egy választás, amely az, a világ életét milyen mértékben befolyásolja, és erről a magyar sajtó egyáltalán be számolt, mert hogy Igen. másra figyeljen. Helyesen igaz a Én is, én is furcsáltam egyébként, hogy semmi, és ráadásul harmadik ciklusát kezdi a miniszterelnök ott, és... Hát egy, az, hogy a magyarnál sokkal összetettebb politikai rendszer az, az, az eu eufemisztikus fogalmazás. Egy, egy szövetségi állam, egy föderáció, ugye jelenleg a, talán már most a világ legnépesebb, de ha most még nem, akkor pár évenből a világ legnépesebb országa lesz, és miközben minden ideg a Kínára koncentrálunk, az indiai gazdaság legalább olyan, olyan, olyan adatokat szállít, de valóban egyáltalán nem jelent meg a magyar, a magyar sajtóban az indiai választás. Én ezt analógiaképpen használnám, és azt kérdezem, hogy vajon önről, az ön tevékenységéről, nem amikor leteszi a lantot, ahogy ezt otthon mondták, és magánember, vajon a legfontosabb dolgokat tudjuk-e, egyáltalán tudjuk-e, hogy mit csinál a Navracsics? Egyáltalán tudni kéne azt, hogy mit csinál a Navracsics? Hát... Én úgy gondolom, hogy alapvetően nem mert nyilván ez olyan, mint a. És csak onnan is eszembe jutott, ugye ebben a nem olvastam meg, vagy nem hallgattam még végig a rogánféle interjút, ami ugye arról szól, hogy ő eldöntötte, hogy ő nem. Ő a kormánynak az a tagja lesz, akiről nem kell feltétlen mindent tudni, és hogyha semmit se tudnak róla, neki az a legjobb. Aha. Én, én úgy gondolom, hogy akkor fontos, hogy valaki tudjon a másiknak a tevékenységéről, amikor kérlelhetetlen kritikát. Indul el megfogalmazni. Tehát az, aki azt mondja, hogy Nagas is egy hülye bunkó, és hogy lehet vele egyáltalán szobálni, ott problematikusnak érzem, hogyha valaki nem tudja, hogy mit csinál a Nagas De hogyha egyébként tudom, de hogy a is egy politikus sok közülük, és őt közösebb nem érdekli a politikusok, ott nem probléma, hogy nem tudja, hogy mit csinál a Nagas Szerintem. Ellen a média nélkül? Én ellennék a média nélkül. Uh -huh. Nem érzem. Én nem érzem olyan nyomasztónak a média jelenlétét az életemben. Tehát ö, én, én szerencsés vagyok talán ebből a szempontból. Egyrészt nincsen konfliktuspontom, vagy minimális konfliktuspontom van a, a médiával. Senki Tehát állam nincs olyan, hogy küldenek kérdést, és mi bolykottálunk bizonyos... Nem tudom. Ezt éppen tegnap mesélte a d ezt, mert találkoztunk. Igen. Tehát ilyen, ilyen értelme nincs tehát része az életemnek, de talán ennek köszönhető az, hogy én úgy érzem, hogy az újságírók jelentős része is mértánya, mértányossággal van az irányomban. Nem mindenki, nem mindig, de, de a én, én ezt Szerintem én azon szerencsésebb politikusok közé tartozom, akit igazságtalanul viszonylag kevésszer bántanak. Igazsággal... Van, amikor bántalom, de hát az, maga az emberi bázik. Ön sose tartozott azok közé, vagy a politikával nem fér össze, hogy ön felhív valakit, és azt mondja, hogy nekem mondandóm volna, és ezt elmondanám. És az egyebek között azzal is összefügg, hogy nekem a világról alkotott képem az egészen más, mint az emberek zömé, de könnyen lehetséges, hogy ezt minden ember így gondolja a másikról. Ugye néhány másodperccel azt követően, hogy letettük a telefont a múlt héten, lett hír az, hogy Szent Királyi Alexandra visszalépett, és úgy az jutott az eszembe, hogy, hogy, hogy vajon ettől szegényebb lett -e a beszélgetésünk, ha ez fél órával hamarabb lett volna, és ez bekerült volna mi kettünk beszélgetésébe, uram, bocsán, ön, ön hozta volna szóba, hogy néhány perc múlva lesz egy bejelentés, ami... Bár ugye ebben azért kell óvattal bánni, mert ezt miért ön mondaná, és nem az érintett. Szóval, hogy, hogy, hogy lehet -e egy politikusnak ugyanolyan primér mondandója, mint hogy az ember fölhívja a barátját, és azt mondja, hogy képzeld el, mi történt velem. Ugye, mert alapvetően én így viszonyulok az emberekhez. Igen, de ennél sokkal specializáltabbám egy párt. Tehát most én nem azt mondom, hogy nem tudtam, mert tudtam arról, hogy valószínűleg... Um, vissza fog lépni, de nem tudtam például, hogy mikor fogják bejelenteni, meg hogy biztosan bejelentik e Tehát a budapesti kampányjal például én nagyon-nagyon tehát Ez nem olyan, mint a Pirx kapitány, ahol a központ és benn áll mindenki a, nem tudom én, Kövér Lászótól, Kubatov Gáboron keresztül, Navracsis Tiborig, és nézik a képernyőt, és hoznak döntéseket, és mindenki mindenről tud. Én nem vagyok bent a kampánystábban, Ebből adódóan én időnként persze sokkal több információ jut el hozzám, mint egy abszolút kívülállóhoz, de én sem tudok minden részletről. Tehát én nem elhallgattam, hogy mondjam, tehát a, a beszélgetés, majd a múlt heti beszélgetésnél nekem például eszembe jutott, hogy erről szólni kellene. Az tény, hogy aztán valóban utána pár perccel kijött az információ. De ez is, nekem az, ez is azt mutatta, persze a dolog jelentősége mellett, hogy az interpretáció mennyit számít, hogy ez hogy jelenik meg, mert hogy mert hogy például a hiszem Brenner Kolomán is visszalépett, és ez egy sokkal korábbi fázis. Igen. De az gyakorlatilag úgy elsuhant a magyar nyilvánosságban, nem? Valószínűleg a szóra se érdemes, mi volt a okán. Lehet, de itt meg, itt meg gyakorlatilag ez már rögtön úgy lett beállítva, hogy aha, tehát kiderült, hogy a vitézi Fideszes, mert a Fidesz jelölt visszalépett. És ez azért szerintem ez eleve egy ilyen, a, a, arra nem is beszélve, hogy egy pillanatra álljunk meg annál a mozzanattál, amikor Karácsony Gergely fontosnak tartotta azt a közösségi médiában közéteni, ahogy ő leragaszt egy vitézi Dávid plakátot. De szerintem ez egy olyan, fogalmazok, hogy alacsony sági pontja volt a kampánynak, ami nem trágád, nem becsületségből, nem, nem tudom, csak egy annyira igénytelen megoldás, hogy valaki úgy gondolja, hogy ezzel plusz szavazatokat, vagy plusz szimpátiát tud szerezni, hogy felveszi felvételre, ahogy ő este oda megy, és egy csíkot oda ragaszt, így Dávid plakátjára, majd elégedetten távozik, ez szerintem ez, ez bormírt volt. Igen, hát én itt ebben a mostani periódusban azt tanulom, hogy tegye minél kevésbé függővé a véleményemet attól, hogy sejtem, hogy az egyébként másokra hogy fog hatni, mert nem azt mondom, hogy nem érdekel mások véleménye, de nem akarok másoknak tetszeni, de akkor cserébe tudomásul kell vennem, hogy nem fogok olyan számokat produkálni, mint azok, akik ezt egészen bizonyos kérdéseket másféleképpen közelítenek meg, bár lehetséges, hogy a ehhez nincs közük, ezt a részt akár le is lehetne onnan szedni. Ugye most automatikusan nekem a Fidesz oldaláról kéne mondanom hasonló jelenségeket, ezt most nem fogom tenni, de amit egyébként elmondott, arról ugyanaz a véleményem. Igen, de azt, hogy esetleg meg akár mondhatna is, ha mondja, az nem. Tehát a, ugyanakkor, tehát a magyar vitákban az a szépség, hogy ingyen ilyenkor mindig az embertől a másik oldalról hozni példát, mintha az relativizálná ennek az oldalnak a problémái. De egyetértek, másik oldalon is voltak mélypontok. Én nem azt mondtam, hogy ez volt a kampány legmélyebb pontja, vagy nem tudom. De ez egy mélypont volt szerintem. Ilyen van, persze, én is saját választókerületem kampányaiból tudok mondani olyan mélypontokat, hogy ihaj. De... mond egyet? Nem. Oké, okay, rendben van. Gábor is mondott ilyen mondatot. Azt árulja el nekem így váratlanul, itt van előttem a menekült politika, a bíróság arra kötelezi Magyarországot, hogy fizessen valami irodatlan összeget. Um, Ráadásul ezzel ellen fellebeszni se lehet. Ez elképesztő. Ez, ez, a, ez, a, ez a határozat. Van egy magyar bíró is egyébként az Európai Bíróságnál. Természetesen minden tagállamnak van. Ő kicsoda? Bírája. Hát Csehi Zoltánnak hívják. Uh -huh. Ö, és... De ezt most azért említettem, hogy ő se adott külön véleményt, vagy ezt most még említettem? Ezért, igen, ezért nem, nem tudom én sem, hogy részel a vettem, mert lehet, hogy ezt külön tanácsban hozták, vagy nem, nem tudom. Én nem ismerem az Európai Bíróság működését és az aktuális ügynek a, a ügyel kapcsolatos eljárást, de, de én nem nagyon tudok ilyenre példát, hogy a, a kereseti kérelem, mert überölve hihetetlen pénzösszeg. Tehát egy kicsit engem arra emlékeztet, nyilván nagyon torz, meg nem tudom, de karakterében, mint akkor az első világháború után a háborús jóvátétele gyakorlatilag belesodorták Németországot egyben a politikai káoszba. Hogy mintha ez nem az, az Európai Bíróság egy ez gyakorlatilag egy jóvátételi összeg, ezt csapja magyarországra amiről azt is mondják, hogy végrehajtás, a végrehajtás során, amelyben az ország nem fizet. Akkor ezt levonják a támogatásból. A támogatásokból. Tehát ezt elképesztőnek tartom. Ez olyan mértékben igazság. Még ha a, a határozat... Az igazságtalan, az egész igazságtalan, mi igazságtalan? Szerintem a, a határozat, arról, hogy a határozat igazság, amit az Európai Bíróság kimondott, az igazságos vagy igazságtalan, erről folyhat vita. De arról szerintem nem folyhat vita hogy az összeg igazság. Azt árulja el nekem, hogy ez hogy jön létre? Az összeg? A? Hát, akkor ugye normál esetben, úgy, mint egy polgári ügyben Magyarországon is, hogy van egy kereseti kérelem, meg van nyilván egy ellenkérelem, és akkor a bíróság dönt ezekkel. De ezt kiállapítja meg? Ki az ellenkérelem? Hát, hisz a magyar kormány. Oké, okay, de akkor mi a, mi a, kére, a kérelmet kirakja össze? A kérelmet az Európai Bizottság. És az mi alapján állapítja meg? Ugye a dolog úgy néz ki, hogy van ez úgy a kötelezettségszegési eljárás. A kötelezettségszegési eljárást akkor indítja az Európai Bizottság, ha valamely jogszabály rendelkezéseinek nem tesz eleget egy tagállam, és a felszólítás ellenére sem tesz eleget, meg határidőszabás ellenére. Sem, tehát nyilvánvalóvá válik, hogy a tagállam szándékosan szegül ellen a, az adott jogszabálynak. És uh, itt is ez volt, elindult egy kötelezettség. Volt egy uh, bevándorlással kapcsolatos jogszabály, illetve maga a magyar hatóságok praxisa. Ha jól emlékszem, itt az alapprobléma az volt, hogy Magyarország nem engedi be a területére a, a bevándorlókat, mert az helyzetnek annak kellene lenni, hogy beengedi, elbírálja az ügyet, és amennyiben úgy gondolja, hogy, uh, hogy nem kaphatják meg a menekült státuszt, akkor vissza kell, akkor vissza kiutasítja az országban. Ja, ez okozza a problémát, hogy az Európai Unió tagállamainak jelentős része, vagy jogilag sem utasítja ki, annyi ideig úzodik az eljárás, éveket töltetnek el az illegális bevándorlók az adott országban, vagy pedig egész egyszerűen adira felszívódik, és nem tudja, például jogilag ki is utasítja, de ténylegesen nem tudja elszállítani az országból ezeket az illegális bevándorlókat. Ezért Magyarország úgy döntött, hogy a határ mentén hoz létre úgynevezett migrányzónákat, nem tudom, jól emlékszem, de és ott kell megvárnia, vagy a határ másik oldalán kell megvárnia. Hadd kérdezzek valami hülyeséget, Míg az uniós választás kapcsán akartam öntől kérdezni, csak elfelejtettem, hogy én nem értem, hogy mi alapján vannak egységes és nem egységes szabályok, olyan területeken, ahol egyébként akár egységesség is lehet, mert hogy vannak szuverenitási kérdések, ezt értem. De például nem értettem azt, hogy Szlovákiában van kampánycsen, Magyarországon nincs, így bármikor Magyarországról meg lehet vádolni, hogyha egyébként Szlovákia belpolitikájával kapcsolatos műsorok mennek, amelyet egyébként a szlovákiai magyarok is hallgathatnak, de ez most itt csak egy indoklás volt, ami például a migránsok kezelését illeti, de ha a kampánycsenderem mond valamit, azt is szívesen venném, vajon Magyarország, amikor létrehozta a szabályait, akkor megszobta az ujját, és azt mondta, hogy kitalálja, volt valami egyéb standard, konzultált, jó lenne, hogyha lenne standard, miközben nem szeretnék egységesített embereket és egységesített országokat látni. Tehát most nem az Európai Egyesült Államokról beszélek. Igen. Hát kampánycsön vonatkozásában egyszerűbb az, az eset, mert egyáltalán nincsen közös uniós szabályozás. De ez jó. Tehát, minden hát Jó vagy nem jó, a tagállamok egyelőre nem, nem mentek abba bele, hogy egységes szabályt mentén határozzák meg a, az európai parlamenti választások szabályrendszerét. Vannak javaslatok, az egyik ilyen javaslat, hogy lehetőség szerint arányos választási rendszer legyen, azaz listás legyen. Ez, ez most már Megvalósul mindenhol. Tehát mindenhol listás rendszer van. Mert korábban volt olyan, ahol egyéni választókerületére választották az Európai Parlamenti képviselőt. Most már listás van mindenhol, ennél, ennél egységesebb. Oké, okay. és ami a migráció kezelést illeti? A migrációnál a, a, most program... Oké, okay. rendben van, ugye más dolog a Schengeni határnál lenni, más dolog belül lenni, de akár ezt országonként, vagy sávonként létre lehet hozni, de ha ügyességet kérdezek, akkor ne beszéljünk róla. Nem, ez az úgynevezett hotspot, talán még a hallgatók is, vagy nézők is emlékeznek rá évekkel ezelőtt, ez egy óriási vita volt, a magyarok végig, a magyar kormány végig azt az álláspontot képviselte, hogy egyébként a, az Európai Unió határain kívül hozzanak létre olyan gyűjtőpontokat, fogalmazunk így, ahol a, a bevándorolni szándékozókat összegyűjtik, ott bírálják, illetve amíg elbírálják a kérelmüket, addig ott vannak. Tehát nem lépnek be az Európai Unió területére, és ennek megfelelően, ha nem kapják meg a, a jogot, akkor be se tudnak lépni, ha megkapják, akkor pedig akkor léphetnek be az Európai Unió. Ilyen volt valaha, vagy ilyen sose volt? Ö, volt kísérlet a létrehozására, azt nem tudom, hogy mennyire volt hatékony. Nem igazán volt hatékony, mert igaz az illegális Kap... Oké, okay, mi a második fázis, ha egyáltalán van több fázis? Az eljárásban, a kötelezettségszegési eljárásban... Nem, ebben, hogy a hosszpot nem jött össze, akkor ezt követően Magyarország elindult a saját útján? Gyakorlatilag igen, gyakorlatilag... Akkor, amikor elindul Magyarország a saját útján, amit egyébként megtehet, hol érzékeli azt, hogy ez az unió ellenállásába ütközhet, Oké, megszól az Unió. Hol érzi azt, hogy a kötelezettség eljárás van, akkor változtatni kéne? Hol érzi vagy tudja azt, mert az érzelmeket hagyjuk ki, hogy ebből bírósági ügy lehet, és hol szembesül azzal, hogy ennek a mértéke olyan mértékben indokolatlan szerinte, hogy azt nem mondom, hogy emiatt az egészet másképp csinálta volna, de lesz egy olyan valami, ami... És ezt a mondatot nem tudom befejezni. Magyar, ugye, amikor az egész folyamat elkezdődött az önállósodással, vajon lehetette azzal számolni, ami most van? Mm. És ez természetesen úgy kérdezem, hogy ez más folyamatokra is így van-e. Beleértve, hogy kérdezem azt, hogy ha ez egyébként így van, akkor. Az egész uniós tagságot nagyon nehéz értelmezni, hiszen az unióban lenni, és permanensen kötelezettség is eljárásokban részt venni, és különböző szankciókkal szembenézni, ott csak azért érdemes uniós tagnak lenni, hogyha egyébként a haszon ennél nagyobb. De én most nem a kiválásról beszélek, én egy kapcsolatról beszélek, amely itt meglehetősen egyenlőtlenül alakul, és nem politikai szempontból nézem, hanem a szerény információim alapja. Én úgy gondolom, hogy ebben a történetben benne volt ez, ami történt, megkockáltatom, hogy leszámítva a most a pénzbüntetés nagyságát. Tehát az egész, hogy kötelezettségszegési eljárás, bírósági eljárás és a, többi, és a többi. Kötelezettségszegési eljárás az Európai Unió létezése folyamán mindig volt? Mindig. Mindig. Azóta, hogy bővítették a, a, a létszámot, azóta több lett vagy kevesebb lett, illetőleg a kötelezettség szegési eljárás, mint olyan, az uniós lét természetes velejárója -e. Igen, az uniós lét természetes velejárója, számszerűleg több lett, mert több tagállamban, van. Tehát... De az egyes tagállamoknak az, az saját ügyei. Tehát van-e olyan, hogy három rovó utána behívja az igazgató a szülőket, és azt mondja, hogy még egy ilyen, és keressenek egy másik iskolát? Nincs. Hát eddig nem volt. A, ugye a is eljárás akkor indítják, amikor egy tagállam szándékosan megsérti az uniós jogot, azaz valami nem tesz eleget, valamilyen kötelezettség... Hol kezdődik az, Westfraim polgár, amikor ez egyébként az egész uniós létezés, vagy ennek a kettő, vagy az uniónak és ennek az országnak a viszonyát kezdi szétfeszíteni? Amikor azt mondják rá, hogy ez egyrészt rendszer szintű, tehát nem, nem arról van szó, hogy egy-egy ügyben, hanem mindenben, másrészt pedig az alapértékeket meg az alapértékek takadásából. Ez az... kidönti el? És mi alapján? Hát ez egy jó kérdés. Ez, ez egy jó kérdés. Ezt a, fogalmazunk úgy, hogy az Unió. Uniós intézmények közvéleménye, tehát elkezdünk mondani egy olyan. Ugye a szolidaritás a, a, a, a migrációs válság kapcsán az az alapérték, amiről foly, folyt és folyik a vita, az a szolidaritás, amit kimond az Európai Unió létrehozó és működését szabályozó szerződés, mint alapértéket, és a bizottság azt mondja, hogy például a magyar kormány, azzal, hogy, hogy nem az uniós migrációs politikát folytatja, hanem ahhoz képest attól eltér, ezzel megtagadja a szolidaritást. Oké, most menjünk vissza a Navras és Fideszhez. Megvan az a mértéke a szolidaritásnak, ami még szolidaritás, és amitől már nem szolidaritás? Szerintem igen, és szerintem a magyar, kormány, a magyar kormány többször felajánlotta, hogy ő a maga részéről nem szeretne befogadni, Bevánd, illegális bevándorlókat, viszont cserébe hajlandó azokat az országokat segíteni, amelyek befogadtak. Ez volt az ilyen flexibilitás, flexibilitás, rugalmaszözletás. És erre mondta a bizottság azt, hogy ez viszont szerintem nem szolidaritás. De szerintem meg igen. Tehát ez mutatja azt, hogy valójában alapértékekről folyik a vita, akkor ez nagyon sok esetben praktikus gyakorlat. De most arról beszélünk, hogy én szeretnék önhöz költözni, mert lakhatási problémáim vannak, mire ön azt mondja, hogy oké okay, fiala, én nem szeretném a hozzám költözni, de adok neked pénzt, hogy legyen hova költöznöd. Igen, igen, mondjuk. Vagy igen, igen, igen, igen, igen. Egy és ugyanazon dolognak különböző értelmezése ebben az esetben az 180 fokos eltérést mutat. Ez mennyire feloldhatatlan? Az egész létezést illetően? Az egész létezés, igen, ezt akartam mondani, hogy időtávot kell választanunk, mert ha megfelelően hosszú időtávot választunk, akkor tulajdonképpen majdnem minden probléma valamilyen szinten feloldható. Ez most rövid távon egy, rövid távon ez. 2015 óta feszül ez a vita, tehát tíz éve gyakorlatilag aktívan és intenzíven a magyar kormány és az uniós intézmények és az Európai Bizottság között. Tudok egy másik példát mondani, Bulgária, 2013-ban vagy 2014-ben hasonló kerítést épített a bolgár-török határra, nem az illegális bevándorlás megfékezése jelszóval, hanem állat és növény egészségvédelmi intézkedése jelszóval, és, és Bulgária azt mondom, hogy vígan el van vele, de különösebben nem firtatja az Európai Bizottság ezt. Spanyolország, Spanyolország a Gibraltárral, illetve ugye... Spanyolországnak van, van két párosa tulajdonképpen, mind a mai napig az afrikai kontinensen is, és Szeúta és Melia, és ezeket is kerítéssel veszi körül, de ezeket elnézi a bizottság. Magyarország egyértelműen egy politikai konfliktusban van ez, ez ügyben. És ezt most én nem tudom megítélni, 2015-ben nem, kint voltam üsszeben, tehát én a bizottsági oldalát láttam részletesen ennek a történetnek a magyar kormány béli oldalát nem láttam, hogy ez egy választott konfliktus lehet, tehát a magyar kormány azt mondta, hogy ő ebből politikai konflikt, konfliktust akar csinálni, vagy pedig a, a dolog olyan gellert kapott, hogy egy politikai konfliktus lett ellentétben a bolgár és a spanyol kerítéssel, de, de tény, hogy ez mára egy. egy már az is is egy identitás, ilyen önazonosság vitává vált Magyarország és az Európai Uniós Intéztet. Oké, okay. ez a részét sem állítanám, hogy teljes mértékben kiveséztük, de erre ugye az idő és a tér se ad alkalmat. Az, hogy a bíróság mi alapján dönt, és hogy a bíróság döntését akárcsak a bizottság ez való eljárását ön kifogásolja. Az mivel magyarázható, vagy az magyarázható-e, vagy nem kell magyarázni? Tehát, uh, itt a mérték? A mértékről van? Nem, először induljunk ki az alapból, hogy a bíróság azt mondta, hogy ez így nincs jól. Igen, hát nem olvastam a határozatot, de, de én ezt... Nagyon hosszú. Hát tudom, meg, meg borzasztóan nehéz olvasmány lehet. Tehát egy nagyon hosszú úgy bonyolult ügy. A helyzet szerintem abból adódik, hogy a magyar kormány azt mondja... Ennek van a belügyminisztérium? Vagy ki az ura? Tehát ki a téma gazda? Itt a kormányon belül? Uh -huh. Belügyminisztérium. Igen. Vassági minisztérium, most, most gondolkozom, akár, de szerintem alaposan a belügy. Igen. A, a, tehát a magyar kormány azt mondja, és ezzel most már egyre több uniós tagállam kezd egyetérteni, hogy azok az uniós jogszabályok, amelyek a migrációt szabályozzák ma, azok emberi jogi szempontból lehetnek nagyon szép munkák, de praktikusan kezelhetes teszik a helyzetet. Ezek betartása. Hiszen részben ez okozta azt is egyébként, hogy ez a migrációs válság előállt. Görögország például képtelen előmérözni határait. Gondoljunk bele a görög szigetvilág, ami, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogy vannak olyan szigetek, amelyek pár kilométerre húzódnak a török határtól, tehát akár csónakkal is már át lehet menni, és onnantól kezdve, hogy valaki egy török sziget, bocsánat, egy görög szigetre beérkezik, és onnan szépen följön a görög szárazföldre, majd pedig onnan elindul fölfelé, gyakorlatilag szabad a szárazföld Görögország ugye nem tudta kezelni ezt a migrációs válságot. Hasonlóképpen Olaszország, ami szintén ha nem is ennyire sérülékeny a tenger felől, de, de viszont sérülékeny az is. És azt mondja, azt mondja a, a, a magyar kormány, hogy ezek a jogszabályok nem jók, következésképpen őrültség ezeket betartani Magyarország a Schengeni határt védi délfelől, ezekkel az intézkedésekkel, és inkább az uniós, intéz az uniós jogszabályokat kellene megváltozni. Oké, okay, azért vágok közben, mert közben rájöttem arra, hogy arra kértek engem, hogy majd engedjem önt el, és ugye az idő az Igen. nagyon közeledik, hogy az összegszerűségről akar még egy mondatot mondani? Mert én, ne, én ezt túl, tehát őrültségnek tartom, politikai szempontból. Ezzel van döntve? Én. Hiszen felebb ez nem lehet. Nem, nem. Um, és ez a napi jellege, amivel még ez kiegészül? Tehát, hogy nap, naponta egy millió? Igen, igen, borzasztó. Hát, tehát borzasztó. Tehát, ésszerűt, nem. Én nem, én nem, tehát ez, ez nem olyan... Nem. Sejti, hogy mi lesz Magyarország lépése, vagy elképzelése sincs jelenleg mintán nem az ön területe. Hát, É, én nem tudok másnál közben, ez kifizethetetlen. Ez kifizethetetlen. És akkor mi van? Hát nem tudom. <gül> meg kell beszélni, nem tudom. Hát most nekem van leheti véleményem, de amint én biztos nyilatkozom... Rendben van, tudomásul vettem. Magárem. Magáremberként megnyilvánult a gulyás Gergely, itt lesz Manfred Béber, bár Johannes Hahn is jön ide, úgyhogy meg az egész bizottság fog rövidesen idejönni. Akkor velük vajon erről lesz szó, vagy, ez, vagy erről nincs mit beszélni? Szerintem kell, hogy legyen szó róla, persze. Um, meg hát ugye rövidesen jön a, a Magyarország féléve. Tehát azt kérdezem öntől, hogy az ön fejében elféle Hölvényi György és a Tisza párt néppártban egyszerre. Tehát az én fejemben igen. Van több olyan ország, sőt a legtöbb Európai Uniós tagállam esetében az Európai Néppártnak több tagszervezete is van az adott, az adott országból. Persze ez attól is függ, hogy ezek a pártok milyen kapcsolatot építenek ki egymással. Hogyha a tiszapárt párt képviselői uh, innentől kezdve azzal töltik az idejüket, mint annak, hogy a Momentumos európai parlamenti képviselő, hogy mindent megtegyenek annak érdekében. Hát ezt nem tudjuk, hiszen még... Azért mondom. Jó, a... És az a válaszom, hogy igen. <laughs> Nagyon szépen köszönöm. Jövő éten folytatjuk. Átadom a további vendégeinek, Köszönöm szépen. viszont hallásra, viszont látásra. Szerintem a tegnapi beszélgetés Vinter Montel Zsoltal így Kisamrussal úgy mérhetetlen informatív volt. A nézőszám egyébként szépen emelkedik, nem abban a mértékben, ahogy szeretném, Én nem magamat akarom ilyenkor előtérbe tolni, hanem azt, ami elhangzik, hogy az köztudott legyen. Független attól, hogy aztán azzal mit kezdenek, tetszik vagy nem tetszik, de hogy bekerüljön a köztudatba. A média semmilyen vonatkozásban nem vet a tudomást. A többi osztálytás Illetve nem az osztálytás mert nem vagyunk egy osztályban. Elmondom a jövő heti programot még egyszer, aztán felhívom Horváth Csabát. Ugye ma 14 -e péntek van, 15-én a Csintalan Horn beszélgetés lesz, 16 óra 32 perc, remélem, hogy egy csütörtökön 10 óra után rögzített felvétel többé-kevésbé még kiállja az időpróbáját. Hogyan legyen? Keddel legyen a pintér a versenymászás, vagy a lányok? Legyen keddel a pintér, mert nem tudjuk, hogy a lányok milyenek lesznek. Jó, András? Jó, a tizennyolcadikáról beszélt. Tehát akkor az, az, egy, az egy korábbi beszélgetés, és akkor a 19 tizenkilencedike annak a függvénye, hogy a lányokkal, Zoával és Laurával hogy alakul a beszélgetés... 20-án, 21-én a szokott módon zajlik a Kejfejáncsi, már készülök a múzeumok éjszakájára, program összeállításra, és akkor felhívom Horvács Csabát. Jajjj! Higgyék el, olyan mértékben hiányzik az, hogy ilyenkor azt mondjam, hogy valaki telefonál. De remélem, nem vagyok nagyon unalmas. Jó reggelt, lát! Orváth Csaba Zugló, polgármester. Ä, olvastam, ami az Indexen megjelent, olvastam, ami a Telexen megjelent. Ä, mi sms a választás éjszakáján, az maradt közöttünk. Lesznek kérdéseim, de miután azért ez téged a feltételezésem szerint egy tízes skálán tízesre foglalkoztat, és szándékosan ezt az igét mondom, hogy foglalkoztat, mert ez talán e semmilyen szempontból nem kikezdhető. Én meghallgatom azt az élménybeszámolót, amit az elmúlt napokról, hetekről, ez rajtad múlik, adsz nekem és mindazoknak, akik ezt a műsort követik, ami benned ez ügyben él. Egy valami eszenciális megfogalmazás kellene tennem akkor azt, hogy sokat szóra is szomorúan tapasztaltam, hogy a, a lejáratásnak és a hazugságok ereje van, én pedig adott esetben akár győztes ereje is van. Ezt az utat én akkor sem fogom járni, ha az életem volna rajta. Tehát se hazudni, se tisztességtelenül viselkedni, sem kampányban, sem a napi életben, sem a magánéletben nem tettem eddig se, Ezután se fogom, mi akkor, akkor sem, hogyha egyébként ennek most az volt az ára, hogy e, befeketítve a választók egy jó része úgy döntött, hogy inkább a, a másik jelöltre voksol, aki körül nem állít senki semmi szemzőságot. Nagyjából így, így összegeztem a választást. Nyilván ettől függetlenül én is e, számos hibát elkövethettem, nem annyira a kampányban, hanem nyilvánvalóan előtte. szerintem a kollégák is felül teljesítettek, hogy minden élére vasal váljon zuglóba. Tehát semmilyen, semmilyen összefüggés abban nem volt, vagy a zuglói szolgáltatások, akár egészségügy, akár szociális szolgáltatások, akár a közterületeknek a, az állapotai, a beruházások, amelyek tényleg elég intenzíven haladtak. Tehát nem ennek köszönhető ez a választási eredmény. Egyszer volt egy hullám. Ennek a hullámnak az eredménye, hogy lett egy 35%-os tiszapárt volt egy másik eredménye, hogy, hogy leürítette a hagyományos, a hagyományos értelemben vett pártokat, és az döntött el, hogy a tisztások mit láttak, mit láttak kevésbé problémásnak. Tehát tulajdonképpen ennyi úgy, hogy én az eredményt nyilván tiszteletben tartom. Gratuláltam a, a győzteseknek, és kívánom, hogy próbálják meg jobban csinálni, mint ahogy én csináltam, és ne kerüljenek olyan, politikai turbulenciában ami amikor adott esetben nem a teljesítményük fogja meghatározni az értékelésüket. Nekem itt a, a fülemben a múlt beszélgetésünk. Um, Meglepőttél? Meglepődtem, de azért nyilván én ezt Mindenkinek ugyanazt mondtam, és ezt is gondoltam, hogy nagyon csodálkoznék, hogyha más lenne az eredmény. Alapvetően ez egy választás, és ott választói hangulatok egy-két napon belül is tudnak uh, alakulni. Azonban, hogy ez nem egy-két napon, bárha a kisztás nézzük, akkor azért egy napon belül is alakult, ahol például kaptak egy kisztások. Hogy szavazzanak érvénytelenül a főpolgármester, ezt részben teljesítették. Tehát ennek, ennek köszönhető valószínűleg az, az a helyzet, ami, ami most itt ilyen teljes bizonytalanságot teremtett, és ez szerintem nagyon rossz. Tehát lehet, hogy érdemes a jövőben nekik is megfontolniuk, hogy ö, olyan, olyan javaslatokat tegyenek a szavazóik számára, ami, ami közjogi és politikai és emberi értelemben is ö, jobban képviselhető. A másik, hogy ö, amit elmondtam, ellenem lejáratók, hogy évek óta, hát te biztosan emlékszel rá, Részben a Fidesz részéről két és fél éve tartott ez a folyamat, folyamatos hazugságokba bombáztak, annyi, annyi negatívumot, nem sok politikus kapott a nyakába, mint én, ennyire igazságtalanul, és akkor ott volt még a volt Fideszes, aki ugyanazokkal a lejárató Fideszes módszerekkel, de pont ugyanazt csinálta, mint a Fidesz, sejtetésekkel, állításokkal, hazugságokkal, formát a, a közélet hangulatát, és próbált egy nagyon-nagyon hamis nagyon képet alkotni rólam is, mint az eredmény mutatja, nem teljesen e, eredményben A kerületben Magyar Péterék főváros listája kapta messze a legtöbb szavazatot 29,31 százalék. van -e erre magyarázatod? van -e ehhez kommentár? Mit gondolsz róla? a 35 százalékot kapott például a a közgyűlési listájuk, és az van legközelebb az önkormányzati választáshoz. Tehát én azzal kalkulálok, hogy az a 35 volt, ami gazdát keresett magának már, mint szavazói e, gazdát, ahova leadhatta a boksát. A 80 százaléka az ellenfelemre, az összes ellenfelemre, e, 20 megnállami meg nálam jelent meg. Nagyjából így jön ki. E, ugyanis a saját, a saját támogató pártjaim támogatása, hát, Mondhatjuk úgy, hogy beszakadt a korábbi várakozásokhoz képest. A Tisza párt előttörése általában és -e zuglóban szerinted, vagy számodra mivel magyarázható? Nem csak zuglóba tört előre, csak zuglóban az, az egyetlen hely, ahol az ellenzék magánbelül is harcolt. Tehát a többi kerület az a tiszásoknak azt jelentette, hogy a a regnáló polgármester támogatnák és annak a csapatát, hiszen nem voltak saját jelöltjeik, és a Fideszre nem akartak. Nálunk volt több lehetőség, és ebből a kevésbé, a környezetében kevésbé zajos jelöltet választottak. Ennek lett az eredménye, hogy az egyébként nevető harmadik befutott első helyre. Magyarul történelmétlen a kérdés ha a Tiszapárt nem jelenik meg. E, akkor más eredmény született volna. Én erre tennék nagy értékű fogadást, de valóban történem ilyetlen, és már nincsenek a kérdésnek jelentősége. Megszólalt-e benned bármilyen véscsengő, amikor Rózsa András kivált, és önálló bejelentéssel élve elindult? Akkor már évek óta zajlott egy összi játék közte, és hatházi Árkos között, és bármelyik látszó között, aki a kerület rákfenéje. Kíváncsi leszek, hogy ő például a polgármesteri pozícióban milyen teljesítményt tud majd felmutatni, mert ellenzéki képviselődnek csapnivaló volt. Kíváncsi vagyok, hogy munkában hogyan fog teljesíteni. És a csapat meglehetősen heterogén, úgyhogy én sok sikert kívánok neki. kíváncsian nézem az eredményeket, amiben egyébként tudok, még segítem is majd a munkájukat, ha kérik, de nem fogom követni a napi szinten az uglói történéseket. Mikor? Október, követő, október követően. Igen. Októberig pedig polgármesterként kezdett nem Azt kell, hogy kérdezzem, hogy ami a... Összefogás Zuglóért Egyesülettel kapcsolatban a múlt héten elkezdett Fialai János kérdésekre azt mondtad, hogy ennyi és ne tovább, és én tudomásul vettem el végre, hogy elkezdjek ostromolni egy falat, annak nincs értelme. De voltak olyan konstrukciók Zuglóban, amelyeket, ha nem is nevezek kétségbeesett kétségbe ötleteknek, valójában uh, és akkor a legenyhébb kifejezéssel élek, és ne kérdezz vissza, mert ennél csak kritikusabb mondatot tudok mondani, mármint az én megítélésem szerint falmenti ötlet volt olyan embereket betenni ebbe az grémiumba, akik egyébként azért kellett, hogy így induljanak, mert egyébként a támogatás, mint polgármester megvolt Horváth Csabának, de ugyanez a képviselőjelölteknél már nem volt meg. Igen, ez, ez volt a legsúlyosabb kiba, amit viszont nem én állítottam elő, hanem a pártok, amely pártok egyébként nyilvánvalóan jó résznek is fizették az árát, vagy személy, inkább azt mondom, hogy személyek fizették meg az árát, és pártok is fizették meg az árát. Ez, egy ez a... hol kezdődött? ott, amikor bizonyos szereplők megfogalmazták, hogy a másik nap pusztulnia kell. Itt kezdődött, és ez évekkel ezelőtt kezdődött, én ott próbáltam még békét teremteni, ez a békéteremtés nem sikerült, és én ezt tekintem a legnagyobb személyes tudarcomnak emberi értelemben, hogy nem tudtam értelmes embereket rávenni arra, hogy értelmes emberek módjára viselkedjenek, fogadják el egymást, és működjenek együtt. De most nem zuglóról beszélünk, most a pártokról beszélünk. Nem, most zuglóról beszélünk, és a pártokról beszélünk. De most a zuglói pártokról beszélünk, vagy az országos pártokról beszélünk? Zuglói pártokról beszélünk, de hát a zuglói pártok azok nem csak zuglóban vannak jelen, hanem máshol is. De most arról beszélek, hogy a pártok, zuglói képviselői hogyan viselkedtek egymással, hogyan voltak egymással tiszteletenek. Ugye az a, arról a körről beszélünk, amely kvázi koalicító alkotott még 2019-ben. És uh, túl sok konfliktus volt házan belül. Ennek lett az egyik nyilván ambíció is, meg egyéb konfliktusból generált következménye a részlegesen indulás. de még ez sem lett volna akkor a probléma, ha legalább mondjuk az MSZP-DK párbeszéd tényleg e, vált, vált, válnak vetve e, haladt volna tovább az út, de még ez sem történt meg, mert ott is szétesett többféle irányba, e, aminek lett a következménye, hogy ez az egység, omlott meg, és ennek nagyon fontos kulcs kérdése lesz majd a folytatásban, hogy képes-e képes-e vált -e dolgozni az a 11 ember, aki most felhatalmazást kapott. Én kívánom nekik, hogy sikerüljön. Hát, firoman szóval nálam ez évekig működött, aztán, aztán nem működött, és ezek a belső feszültségek a felszíretörnek. Elnézést, ha nem, teljesen szalonképes a kérdés, te hogy úztad meg? Tehát hogyan született az meg, hogy téged támogattak, de az egyéni képviselőjelölteket nem? Hát, ez, ez egy nagyon hosszú politikai monológ lenne, ennek én már semmi értelmét nem látom. Ne Egyrészt van értelme, de akkor értelme. Mert felteszem másféleképpen. Ott vagy, mint kapitány. Bocsánat, hogy mondjam el, mert bocsánat. én ennyit a kérdés, sokkal rövidebben megválaszolom. Emberi okai voltak. Velem emberileg nem voltak kifogások mások aláról, Ott meg emberi konfliktusok voltak, és eredményezték ezt a helyzetet. Erről beszéltem, hogy nem voltak képesek emberileg kezelni politikai szituációkat, de ez már a múlt. Nálam velem kapcsolatban soha nem állítottak ilyet. Akkor, amikor ez a döntés megszületett, akkor időben hol vagyunk? Már melyik része? Hogy te igen, de a többiek nem. Ő egy évvel ezelőtt. Ezt az egész miskulanciát, amiről beszélünk, te sokkal, de sokkal jobban ismered, mint én, aki gyakran beszélget veled, ott él néha abból adódóan, hogy számtalan magánéleti kapcsolatom odaköt. A kérdés az... Hogy te, aki nem vagy egy tapasztalatlan vezető, nem érezted, -e, de szinte feloldhatatlan anomáliának azt, hogy azt mondták a hozzád köthető pártok, megteszünk téged egy olyan csapat kapitányának, amely csapatot te nem fogod észrevenni, mert velük mi külön és másféleképpen egyezünk, meg ha egyáltalán megegyezünk, de te leszel a tábornokuk. Egy olyan katonaság voltál, ahol volt egy tábornok, és nem volt csapat, illetve volt csapat, de azzal kapcsolatban semmilyen tapasztalati lehetőséget számodra nem biztosítottak, és ezzel szembesültél is, már jóval a választás előtt. Érdemes volt-e tábornoki rangot ebben a szituációban elvállalni? Vagy rosszul látom? Nem látod rosszul de azért ettől függetlenül tud működni. Csak említeném, hogy szabadosságos például úgy, szerintem már több mint 20 éve polgármestere testezsé hogy ő csak tábornok, de nincsen csapata. Azt gondoltam, hogy ez megoldható, és én az uglóiakkal akartam kormányozni, Tehát egy olyan elképzelésem volt, hogy a pártok itt egy picit lejjebb tolom magamról, és egy nagyon nyitott formányzással az uglóiaktól rendszeresebben kérek pontot nem csak nagy ügyekben, hanem kisebb ügyekben is, amivel a, a politikai részét ki lehetett volna szerelni a képletből, és ez lehetett volna egy jó modell, egy új modell, kísérletbe szeretném volna kezdeni az új ciklusba. Nyilván erről nem beszéltem senkinek, mert ez egy terv volt, hogy hogyan lehet meghaladni a pártok egymással marakodó, és egyébként sok ért, sokszor a, a, a politikai honcokért folyóhatalmi harcokat, amiből nekem mindig elegebb volt. Tehát, hogy őszintén, szóval, szóval nekem zúló építése, fejlődése fontos volt, de az, hogy éppen ki mit, ezt soha nem tartottam egy emelkedett vitálnak. Miért nem jött össze neked az, ami szabadosságosnak Ákosnak összejött? Hát ő korábban kezdte, és azért én akkor a váltással, amiben neki még a fizet is belefért többször, én ilyen típusú váltással nem vagyok hajlandó, ez nyilvánvalóan személyiségkérdése. Te, mint a budapesti MSZP elnöke, Budapesttel kapcsolatban mit éltél meg? Így most ne de külön nem, nem volt ilyen típusú uh, emlékem. Csak a polgármesteri érzéseim voltak ebben a választásban. Ez szerint most elmondtam neked mindent, amit gondoltam, éreztem. Megtartod a budapesti MSZP elnöki pozíciódat, vagy ez nem aktuális most erre válaszolni? Nem aktuális. Nem aktuális. Um, Tordai Bence arról beszélt, hogy rosszul döntött Karácsony Gergely akkor, amikor a DK-val, az msp vel bármint a párbeszéd szintjén megegyeztek, ami ráadásul 2026-ra is vonatkozik, mert... Tessék? Nem szóltam. Um, ami a pártvezetés szintjét illeti, ott jó volt-e a stratégia, uh, vagy, vagy nem, mert most a Tisza pártról azért nem beszélek külön, mert a stratégiába bele kell, hogy férjen, hogy menet közben van változását, azt a partnereknek együtt kell eldönteniük, hogyha feltűnik egy új párt, akkor egyébként az együttműködésüket hogy alakítják? Azért ez úgy van, hogy egy párt akkor van döntési helyzetben, mondjuk például egy ilyen szövetségalkotásnál, ha van jobb ötlete, jobb stratégiája, mint az, ami elfogad. Itt jelen esetben nem tudunk arról beszélni, hogy zseniális stratégiák versenyeztek volna bárhol. A jól bevált módszerhez nyúltak a felek, biztonsági átékként, hogy oké, okay, akkor szervezeti értelemben csináljunk egy közös kampányt, legyen közös a lista, a szereplők álljanak össze, és próbáljuk meg a legnépszerűbb szereplői a pártoknak egy hatékony kampány keretében megmutatni azt, amit bemutattak. Ez nem volt feltétlenül utalcra ítélt kezdeményezés, csak közbe jött a Tisza, ami egy új szint vitt be a politikába, és gyakorlatilag meghekkelt a pártoknak ezt a típusú szövetségét, és kinevezte fő közállásségnek Gyócsány Ferencet, ennek, a, ennek az összes ódiumával együtt, és ennek lett a következménye az, hogy a három párt történelmi vereséget szenvedett hogy ebből hogyan van talpraállás és lehetséges -e és milyen módon ez valóban még egy hosszas elemzést és stratégiai döntéseket igényel, itt még nem tartunk. De azt már eldöntötted, hogy ebben részt akarsz -e venni? Ö, az előbb utaltam arra, hogy én magammal kapcsolatban még semmilyen döntést nem hoztam. Sokszerűen ért? Nem. Nem. A környezetem ezt alá tudná támasztani, tehát, hogy e, nagyon fura, mert általában egy szavazókörből nem derült ki semmi, tehát ahol mondjuk 200 szavazatot, vagy 500 szavazatot feldolgoznak, ebből még nem szokott kiderülni semmi. Én az elsőnél éreztem, hogy az úgy elment. Az első feldolgozásnál és e, a választás során is tényleg mindenkinek hát azt mondta, hogy Jók, nagyon jók a visszajelzések, de hogy ez mindig egy bugorék. Tehát akivel én tudom kommunikálni, azok, akik velem szívesebben kommunikálnak, akik odajönnek, a negatív vélemények kevésbé fogalmazódtak meg. Tehát ha egyszerűen csak statisztikailag nézem, a munkámmal kapcsolatban nem volt probléma. Tehát láttam, hogy az elégedett visszajelzések, lakosság visszajelzések többszörösében voltak mennyiségében, mint mondjuk az elégedetlenség, ami elégedetlenségnél pedig törekedtünk a megoldásra. Itt, amivel nem számoltunk, az a politikai dimenzió, de egy önkormányzat esetében is egy nagy választásnál, ami nem az önkormányzati választásról szóltak, hanem a nagy politikáról. Mindig benne van a pakliba, hogy nem a helyi kérdések fognak dönteni, tehát nem, a, nem, a, nem az a kérdés, hogy szépen van-e vágva a fő, meg hogy mennyire gondozottak a parkok, hanem jön egy nagy politikai ügy. Ez lett a Tisza, ők jelenítették meg a nagy politikát ebben a választásban és a Tisza elmosott sok mindent, ami nem volt elég erős. Tehát nem állítom, hogyha tehát ha ugyanaz lett volna, mint a többi kerületben, a győztes kerületekben, ahol egyértelmű a képlet, nincs kilógó a sorból, egy, egyben áll minden falansz, mondjuk egy harmadik kerületben, vagy, vagy mondjuk egy negyedik kerületben, ahol tényleg támadás érte őket kívülről szintén, de ott egyben voltak. Tehát nem volt hova elmenni, és a Tisza szavazókról egyet lehet tudni, hogy ők Fidesz ellenes szavazók, tehát ez az egy összekötés, összeköttés, odaad, odaadták le a voksot, ahova ezt megtehetik. És miután hadházi ákos, e, tényleg nagyon aljas e, eszközöket, e, hazugságokat e, forgalmazva napi szinten, tehát ő volt a, ő volt a faék, ő volt a, a bunkós volt ebben a kampányban, amit már évek óta művelt ellenem, tényleg rendkívül sok igaztalan gaz állítást tett, és mivel ugye ő a long sétányos politikus, sokszor mutat jobbokat, dolgokat, sokszor mutat be baloltokat, elhiszik neki a hazugságait is. Hogy ő ebbe személyesen ilyen mértékben involválódott, és, és képes volt tényleg ennyi hazugállítást tenni, csak azért, hogy lejárasson lelke rajta, remélem, hogy egyszer majd. Jó, hát az erő előtt ő is meghajolt, ugye Magyar Péterrel kapcsolatban a Diákhitel központos történetét, amit elkezdett uh, még a választás előtt három vagy négy héttel a saját táborának az ellenséges magatartása miatt azt mondta, hogy oké, okay, rendben van, akkor majd ezekkel a problémákkal június 9-e után foglalkozik. Téged nem látott ilyennek, de az ő ezirányú magatartása, amit én egyébként jelzős szerkezettel nem fogok illetni, azért megbotlott, és erre a megbotlásra én nem győztem felhívni a figyelmet, hozzátévető teljesen függetlenül, hogy Zuglon kívül nem volt még egy olyan kerület, ahol egyébként baráti tűzbe kerülhet. Képviselők, hiszen amikor egymással szemben álltak a korábbi koalíciós partnerek az összefogás zuglóért egyesülettel, ott azért embernek kellett lennie valakinek a talpán, hogy ezt a szituációt értelmezhesse, anélkül, hogy most én ezt szétszedném emberekre, ez egy egészen képtelen helyzet. Uh, aki kitalálta lehet, hogy jó ötletet alkotott, de valójában, ha ő nyert volna nevezetesen az összefogás zuglóért Egyesület, akkor most a, akkor most a, a koalíciós partnerek foghatnák a fejüket, vagy tapogathatnák a sebeiket, hiszen egyébként egy is ugyanaz az oldal szenvedett vereséget, és lőtt egymásra a szóképletes értelmében. Ez pontosan így van, és ebből a szempontból e, negatív értelemben kuriózumból zugló ahol ennyire képtelenek voltak ö, emberileg kezelni egymást és a szituációt. Ennek lesz az eredménye, ez a következménye. Ez már a Ezt te nem tegnap óta szemlélted. Ezen, mint polgármester, már nem lehetett urrá lenni az utolsó időszakban? Nem. És urrá lehet -e lenni az elkövetkezendő négy hónapban? Ö, erre már nincs. A következő négy hónapban a képviselőtestület vagy összetud ülni és működik, vagy nem tud összeülni, mert hogyha a képviselőtestületet kétszer sikertelenül próbálja meg összeírni a polgármester, akkor nem kell többet összehívnom, és a döntéseket egyébként így is nagyon széles tárházban a döntéseket a polgármester egyedül is meghozhatná. Ez azért teszem feltételes módon, mert nincs szándékom olyan döntéseket hozni, ami egyébként a következő négy hónapban jelentősen túl túlterjeszkedne. Én a döntéseket azt a képviselőtestület elé fogom terjeszteni. Másfél hét múlva, akkor tartunk június végén egy képviselőtestület ülést. Aztán a következőre már valószínűleg csak szeptemberbe kerül sor, és utána októberben pedig átadom a sútódomnak a feladatot. Annak minden szépségével és terhével együtt. Miért gondolod azt, hogy egyébként nem lehet összehívni a közgyűlést? Ja, nem gondolom, hogy nem lehet összehívni, de majd fog derülni. Csak a jogalkotó gondolta arra, hogy mi van akkor, hogyha változás van a testület összetételében, és már vannak olyan képviselők, akik nem elég motiváltak arra, például, hogy eljöjjenek, Mert hogy őket már erre nem kötelezi semmi. Legfeljebb a, a józan néz meg a becsület, mert remélem, hogy ez is elég lesz. De ha nem jönnek el, akkor is születhetnek, pont. De nem véletlen mondod azt, hogy nem jönnek el. Ne, nem, teljesen véletlenül mondom. Tehát én most egy de van bármi arra utaló jel, hogy ilyen magatartást akarnának tanúsítani? Nem tudom, nem tudom. Milyen az önkormányzatban a Csak azért kérdezem, mert közvetve, közvetlenül azt tapasztaltam, mint ami egyébként országgyűlési választások után minisztériumokban szokott lenni, hogy van aggodalom az ott dolgozó emberekben, a jövőjüket illetően, és azt nem mondom, hogy ez meglepet, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem lepet meg. Nyilvánvalóan a dolgozókban van egy aggodalom. én azt fogom majd javasolni az utódomnak, hogy jól gondolja meg, hogyha valakit el akar mozdítani, mert hogy szüksége lesz a dolgos kezekre. Úgyhogy mindenkiről személyesen alakítson ki egy véleményt. Ezt tudom javasolni minden, minden vezetőnek, aki vezetőváltásban érdekelt volt, vagy lesz valaha, hogy ne indulatból, ne izomból, ne azért, mert megtehetem, mert akkor most hozom a momentumosokat, azok is kikerültek sok helyről, hanem próbálja meg a, a kerület érdekében azokat a munkatársakat megbecsülni, akik mondjuk 5-10-20 éve dolgoznak zuglóért, és jól dolgoznak. De te is tapasztaltál hasonlót? Már melyik részében? Hát a tekintetben, hogy van bizonytalanság. Hát, természetesen dolgozók részében mindig van bizonytalanság egy ilyen helyzetben, de egyrészt fontos, hogy én is megnyug, megnyugtassam őket, én ezt teszem, de nyilván ennél még fontosabb, hogy a, a négy hónap múlva esedékes új vezető is e, tegyen ebben gesztusokat, mert emberekről van szó, családos emberekről van szó, akik e, egyébként ugyanúgy zugolják dolgoztak az elmúlt években, de lehet, hogy 30 éve, mint mondjuk ebben a négy és fél évben. Tehát, hogy megérdemlik azt, hogy a munkájuk, a teljesítményük alapján döntsék el, hogy maradhat neki az állás. Van-e véleményed, és közzéteszed-e azt, hogy különböző plakátokon volt annak tanuljele, hogy az Összefogás Zuglóért Egyesület próbált olyan benyomást kelteni, mint egyébként tevékenységüket illetően közel állnának a Tiszapárthoz, és ezzel mintegy megnyerni a Tiszapárt Tisza rokonzzenvezőit. Mint kiderült, ennek semmilyen sikere nem volt, de ilyenfajta mozzanatok tetten érhetőek voltak. A kérdés az, hogy neked erről van a véleményed. Hát, blokkát én nem láttam ilyet, blokkát nem láttam ilyet, egyedül, egyedül egy szórólapot láttam, ami a TISZA párt melletti szavazásra búzított, de jogszerű volt egyébként maga a búzítás, ettől függetlenül van, akinek az ütlésével az ütközött, nyilván akadott esetben igazolható is, hogy ez, ez jó vagy nem jó, politikailag az eredmény azt mutatta, hogy nem volt jelentőség. E, Megtartod-e továbbra a fórumaidat, vagy azok jelentőségüket vesztették? Valószínűleg az utóbbi. E, a Facebook oldaladon azt mondtad, hogy ezt a négy hónapot te úgy fogod eltölteni, mint egyébként most pontosan kéne idéznem, de itt vagy te. Pont ugyanúgy, mint az eddigi Um, Mindvárnai László, Mindhatházi Ákos figyelmeztetett téged a Facebookon, hogy véletlenül sem merjél olyasmit tenni, ami egyébként a következő közgyűlés dolga lenne, E, Fogsz-e bárkivel egyeztetni, e, hozod-e olyan helyzetbe a következő közgyűlést, mint amivel kapcsolatban a Wintermantel Zsolt mondott, e, és amit Kisambrus azonnal cáfolt nevezetesen, hogy a mostani e, közgyűlés, mondta a Wintermantel Zsolt, hogyan fogja a szervezeti és működési szabályzatot átírni annak érdekében, hogy a következő közgyűlésnek meg legyen kötve a keze? Már maga a feltételezés is e Agyas hadháziák most nyújtja a kötelező formáját. Azért előbb az ugrójak szembe fognak nézni, hogy emberi minőséget is kell képviselni egy képviselőnek, nem csak politikai, bár a politikai képviselőségnek a sikerét is eredményekben szokták mérni, nem feltétlenül rossz szindulat foka. Úgyhogy semmi olyan tervem nincs, de hát föl sem erőlt. Tehát, hogy azért. Erre már nem is kívánok nagyon reagálni, bár hat házi posztja alá oda tettem a magam véleményét, hogy nyilvánvalóan mindenki magából indul ki, aki a legrosszabbat feltételezi a másikról, és ez nagyon szomorú, arra, arra nézve, aki ezeket a feltételezéseket megteszi, hogy ő hasonló szituáció, akkor nyilván kihasználná a helyzetet. Ha nem tettem, eddig is tisztességesen jártam el, nem én voltam az, aki a kampányba hazudozott a másikról, hanem az ellenfeleim, Úgyhogy hogy szerintem két dolog van, az ember tud, tudnia kell, hogy emelt fővel veszítsen, de ezt szerintem pontosan tudod, amit mondani fogok, hogy legalább ennyire fontos tudás, hogy az ember tudjon emelt fővel és elegánsan győzni. Az én szerződésem azt tartalmazza, hogy egy... Uh hónapban nekem egy órát kell teljesítenem, amit én sose teljesítettem, mert ennek a többszörösét teljesítettem. Kizárólag rajtad múlik az, leszámítva, amikor nem vagyok Magyarországon, hogy ez az arány megmarad-e így, vagy össze lehet rakni egy órát két beszélgetésből is, ami a jövő hetet illeti. Én állok rendelkezésre 8 óra, 4-kor, ha lehetséges, akkor hívnálok telefonon. Mikor? Hát amikor, mint ma, ugyanígy. Ja, hogy jövő héten. Igen. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. De jó. Horváth Csabát hallották. Szórakoztathattam volna horvát Csabát is azzal, amit most csak önöknek mondok, hogy e-mail, meg kommentár szintjén milyen hihetetlen aktivitást tudnak mutatni, akik a zullói élet felől minimálisan se érdeklődnek. De annak szívből örülnek, hogy Horvát Csaba megszűnt polgármesternek lenni, hiszen az ő polgármestersége megszűnésével párhuzamosan ezzel együtt megszűnik az én szerződésem is, és ez őket olyan örömmel tölti el, minthogy egyébként, de ezt inkább nem fejezem be, Sekélyeké. Nem először találkozom vele, én csak abban bízom, hogy én nem viselkedem így. De nem akarok sokkal különbnek látszani egyeseknél, miközben természetesen azért vannak olyan szituációk, ahol ezt evidenciának veszem. Itt vagy Gábor? Megvárom, amíg képed is lesz. Igen, lehet, Nem sürgetem, nem sürget -e András. Mernélek én téged sürgetni? Itt a képen. Még nincs itt? Lassan terjed a fény. De előbb-utóbb elér mindenhová. Hát előbb-utóbb. De a hang gyorsabb. Mm -hmm. Dolgozz ah, meg. vagyok, már én már látom magamat. Ezt én értem, hogy te látod magad, de most már én is látlak téged. Mm. Um, uniós választások. Mi a térkép? Mm. Nem annyira különbözik, mint hittük volna, tehát a korábitól. Ugye az volt az alapfelállás, vagy az alapfélelem, hogy majd jól áttör a szélsőjobb, és a szélsőbb nélkül nem lehet semmit csinálni. Ki a jobb? A... Tehát az Unió a, a, a parlamentben ki a szélső jobb? Hát most a, a pártok ö, neve az nem olyan érdekes, inkább személyeket mondok, tehát Löpen. A... De a frakciókról a... beszélek, az ottani frakciók. tehát. Hát a... van ez az I, tehát az identitás frakció, és van ez az ECR, a konzervatívok... Figyelj, nekem nem kell okosnak lenni arra, ott vagy te. Mi a különbség a kettő között? Mm, egyik kicsit fasiszta, a másik inkább. De ezt se. <coughs> szóval... Ugye... Például a, a ugye a lengyel jog és igazságosság párt, az Társadalom képében vagy, politikai Jó, alapánál, menjünk vissza, Gábor. Oldali, ne, ne, menj, menj, dál, menjünk menjünk vissza, ne, ne, ne fejezd be, mert itt nem fogjuk folytatni. Azt árulod el, hogy jönnek létre az Európai Parlamentben a frakciók? Összeállnak. De nem. A, de egyáltalán Összeállnak, de, magánügy. Tehát, hogyha, ha, ha hét országból legalább 25 hm. képviselő összeáll, akkor az az akkor ők frakció. Ezt találta ki az Unió, hogy ez a feltétel? Igen, igen. Hát néz, valami szabály mindig kell. tehát Ugye ebbe az érdekes az, hogy hét ország. Tehát, hogy ne legyen az, hogy van egy nagy párt, egy nagy ország, és akkor annak az ő párt az egy önálló frakció. Egy és a többiek néznek, a listát. Azt el, Gábor, hogy egy nagy ország hány képviselőt küld? Egy nagyon nagy ország. Franciaország. Összesen? Uh, most nem emlékszem pontosan. Nagyságrendileg? 60, 60 mondjuk. Oké, tehát akkor ugye jogos, amit te mondasz, hiszen azok jó, jó szerivel két, frakt, két ilyen frakciót is felállíthatnának. Igen, igen, igen, igen. E, szóval, a hagyományos felállása a parlamentnek e, olyan van, tehát a, a néppárt vagy a néppárti frakció az mióta létezik? Mm, megfogtál, nem tudom. De hát nyilván kezdetektől fogva. Mi az Európai Parlament szerepe, amiről ugye én elsősorban is Tibor részéről tudok a Kejfejancsiban, egyébként nem biztos, hogy nagyon sokat olvasnék, miközben arról ö, beszél a fáma, ha ez igaz, de itt van Nemes Gábor, majd elmondja a saját értelmezését, hogy az elmúlt időben lett igazi jelentőség az Európai Parlamentnek, mert egy olyan politi önálló politikai tényezővé nőtte ki magát, ami szinte egyenrangú partnere a bizottságnak, vagy a tanácsnak, miközben ez eredetileg nem így volt, mert hogy egy nem tudom milyen szervezetnek találták ki, de itt leviszem a hangsúlyt. Tehát még mielőtt elmesélnéd azt, amit elkezdtél mondani, azért szerettem volna egy alapvetést végezni. Mi a helyzet az Európai Parlamenttel és annak jelentőségével az uniós működésen belül? Nézd, az unió ugye ö, folyamatosan integrálódik, tehát folyamatosan fejleszti az együttműködést. Amikor elkezdte akkor még egy Montán Unió volt. Az, azt, az úgy kezdődött az Európai Unió, hogy a német és a francia eh, nehézipar különöse tekintettel a vas- és acélgyártásra azt mondta, hogy á, nem lenne jó az, hogyha mi most itt háborúval oldanánk meg azokat a problémákat, hogy kinek legyen nagyobb piaca, és akkor összefogtak, és csináltak egy közös, egyelőre csak acélpiacot. És akkor ez aztán bővült, akkor beléptek más ország is, beléptek a Benelux országok, és, és és és, és végül kiterjedt az élet majdnem minden területére, és egy gazdasági közösségi vált. És ennek megfelelően fejlődtek a, a szervezeti részek is. Tehát ugye kezdetben az elég volt, hogy, hogy leültek a miniszterelnökök, azt megbeszélték. Aztán kiderült, hogy hát azért ennél kicsit többre van szükség szükség van egy olyan szervezetre, amelyik viszi a napi ügyeket, ez lett a bizottság, ez a kormány, ugye? Már az már eleve egy ilyen érdekes helyzet, hogy van a tanács, ahol ugye miniszterelnökök, vagy kormánytők vagy állampők vannak benne, és van a bizottság, amelyik ugye elben a kormánya lenne, de nyilvánvalóan nincs külön fölhatalmazása, tehát nincs, vagy nagyon korlátozott mértékben dönthet. De azért dönthet, mert például az, hogy Magyarország nem kapja a pénzeket, az jó részben maga a bizottság szinte saját rezsiben dönti el. Elvben ez persze nem így van, mert ebben a tanácshoz valami általános elmúlt de az nem operatív. Ugyanakkor ott van ugye a, mondom, a parlament, amely égen, hozhat döntéseket, de annak a jogi relevanciája ezt a mondatot majd befejezette. Igen, tehát a parlamentnek korlátozott a lehetősége, de bizonyos pontokon van lehetősége. Például leválthatja a tanács a bizottságot. Amivel mindig fenyegetőzik, de még sose következett be. De, de megtörtént. Már volt olyan bizottság, aminek le kellett mondania. pont azért. De a, a parlament miatt? Le... Aha, aha. Ez, ez elég régen volt, vagy a 30 éve, de volt. Na most jó, ez, ez sose úgy van, hogy, hogy vagy, vagy egyéb, ezek ilyen politikai folyamatok, amelyek néha kicsúcsosodnak ilyen különleges helyzetekbe, de a lényeg az, hogy a parlament, amely tulajdonképpen vannak dolgok, amikre rá kell bólintania, és hát hát általában rá is bólint, vannak dolgok, amelyek azonban az ő kompetenciája, tehát például hiába állapodnak meg valamilyen hátsó szobákban a miniszterelnökök, hogy ki legyen a bizottság elnöke, vagy a tanács elnöke, vagy az ezek, a... ha nem bólint rá parlament akkor nincs, mint ahogy egy biztosra se bólint a parlament. Például az majdnem valószínű, hogy ma már Magyarországon keresik azt a biztos jelölt. Tehát ugye minden országnak jár egy biztos. Aki a másod, kettes számú lesz, mert szinte bizonyos, hogy az egyes számú akárki is lesz, a parlament már csak okay. is. Oké, pont ezt akartam el... kérdezni, én így tudtam, de nagyon keveset aludtam ennek következtében, elbizonytalottam, tehát minden ország delegál egy embert a bizottságba. Országnagyság, vagy mi alapján jön létre az, hogy a parlamentben egy ország hány ember delega? Igen, országnagyság, de nem teljesen arányos. Tehát valószínűleg nekünk arányosan több van, mint a 80 milliós németeknek. Tehát nem teljesen arányos a dolog. Hát egyebet nem mondjak, Máltából is vannak. Málta ugye egy piciny ország, valószínűleg, hogyha csak népesség arányosan lenne, akkor nem, neki nem jutna semmi arányosan. Oké, Na, de a de ugye az volt az első kérdés, hogy mi változott a választás. Igen, most akkor iszajutottunk parlament... ide. Igen, a parlament eddig úgy működött, hogy ott volt egyfajta konszenzus. Tehát ugyan, amikor választások vannak, akkor mindenki küzd mindenki ellen. De amikor már megvoltak a választások, és megvoltak a frakciók, akkor az alapfelállás az volt, és szerintem most is az, hogy a néppárt, és a szociáldemokraták, ők ketten, volt idő, amikor ők ketten elegendően voltak ahhoz, hogy bármit elintézzenek. Aztán később kiderült, hogy nem hát azért a liberálisokat is be kell venni, sőt később a zöldeket is, de azért ez az alapfelállás, hogy néppárt, szocialisták, liberálisok, zöldek mindent el, el tudnak intézni. Na most ez nem változott. Hiába erősödött meg valamelyest a szélső az azért igazából nagyon nem erősödött meg, viszont például a néppárt is megerősödött valamelyest. A szocialisták vesztettek, a liberálisok vesztettek, a zöldek nagyon vesztettek, de még mindig elég ahhoz, pillanatilag, hogy például a Meloni ö, Olaszország testvérei színű párt ne kerülhessen királycsináló pozícióba, mint párt. Az egy másik kérdés, a Meloni, amikor fölteszi azt a sapkát, hogy ő olaszország miniszterelnöke, akkor igenis De hol tenné fel ezt a sapkát, nekik pártban? A tanácsban. Ugye a tanács, a tanácsban ahol ott összejönnek a miniszterelnökök is. De most Igen. hogy hagytuk el a parlamentet? A parlamentben a Meloni személyesen nem szerepel. Az ő tudom, szerepel. tudom, tudom, de most hogyan ugrottunk át oda? Úgy, úgy ugrottunk át, de nem az azt mondtam, hogy a parlamentnek ugye vannak ezek a korlátozott mindenfajta jogosítványai, de ezeket a jogosítványokat akkor tudja és úgy tudja érvényesíteni, hogyha tud egy többséget ebből előhozni, és ezt elő is tudja állítani, és úgy néz ki, és itt akarok visszatérni az alkályzatot, hogy ez nem változott. Tehát úgy néz ki, ha csak nincsenek pártokon, párcsaládokon belüli hatalmas forradalmak ö, ö, szembekerülések, vagy Isten tudja micsodák, hogy ugyanez a felállás, hogy az eddigi többség az a jövőbeli többség, és akár mit csinálunk. Nézzünk szélsőséges esetet. E, valójában mi határozza meg, ha egyáltalán bármi, hogy egy ország életét mennyire befolyásolja az uniós választás? Vannak részek, amelyek mindenkit befolyásolnak. Tehát ugye, hogy milyen szabályokat hoz az unió, Félelhet, hogy milyen? Tételezzük fel, hogy van egy kormánypárt, amely az uniós választásokon katasztrofális vereséget szenved. Evidencia az, hogy ez a párt, annak az országnak az életében, az uniós választások következtében olyan cselekedetet hajt végre, ami egyébként nem lenne feltétlenül. Tehát, hogy az indokoltságát értem is, meg nem is. Igen. Eh, ez így van, tehát jogilag semmi következménye nincs. Ott, De ott mégis miért teszi? Lavattak. Hát ez pont olyan, mint hogyha mondok valamit, van egy, egy helyhatósági választás egy országban, és azt a kormányzó párt Drámai módon Így. elveszt. Akkor? Ő elven kormányozhat, amíg a következő van, de, de van, hogy úgy érzi, hogy hát azért, mintha elvesztette volna. Néha, megijed, vagy valójában miről van szó? Igen, megijed. Megijed, vagy, vagy, és ez is ez is, föl, ez is létezik. Na akkor mondok példákat, mert itt van a legközelebb példa, Macron, ugye? Igen, hát erről van szó. Párca, igen, hát uh, akinek a pártja csúfosan elvesztette ezt. Na most Makron azt mondja, hogy jó, hát akkor ígyunk ki egy választást, ahol hát nem őt az annyira nem, hogy az elnököt, mert az, az majd néhány év múlva lesz elnökválasztás, hanem a parlamentet, amely uh, ugye a kormányt adja, vagy a kormányt uh, váltja le, vagy neve, vagy, vagy támogatja. Uh, a, a, a, abban egy Gábor, mondom, a Gábor, a Makron az leválthatatlan? Ha ő nem a, akar igaz, lemont... a következő elnökválasztásig igen. Hát ez dögölóta ez, ez, a, ez, a, ez az ábra, hogy megválasztod az elnököt, és a koinatől kezdve hét évig nézel. Most már Jó, de ez egy korlátozott lelkismeret furdalás ezek szint a makro részéről, mert a parlamentet feláldozza, de a saját személyét nem. Illetve tudom, megvan az az elképzelés, hogy imáron az uniós választások után feltétlenül ugyanígy dönte a nép még egyszer, hogyha választások lesznek. Hát ez, ez majd kiderül. Így van. Na most most akkor vegyük, vegyük a konkrét példát. Miért tehette ezt, vagy miért teszi ezt Macron? Ugye, persze nem lát senki a fejébe, de azért az egy teljesen logikus gondolkodásmód, hogy azt mondom, hogy ti most szavaztatok, nem rólam, tehát nem ugye Európa Parlamenti képviselőket küldtetek, de akartatok nekem adni egy figyelmeztetés, hogy fiú... Gábor el... egy pillanatra nem róla döntöttek? Nem. Én ezt értem, csak a horn jut az eszébe, eszembe, amikor beszólt a Gyurcságynak. Tehát ne, nem, nem a, a, inkluzíve nem a Macron-t küldték el most a franciek? Tehát amikor Igen, a Macron a azt mondja, azért, hogy ez rám nem vonatkozik, megteheti, csak az a kérdés, hogy úgy vonja-e ki magát a körből, ami egyben az igazságnak is megfelel -e, vagy csak arról van szó, hogy megteheti. Az egyrészt és az igazságban meg, az nem biztos. Szóval pont erre gondolom Akron, hogy hogyha most arról kell majd szavazni, hogy ki irányítsa a országot, hogy ki legyen a kormányfő, hogy ki az, akinek a... Akkor a esetleg más eredmény születik? Persze. És persze. akkor nem igazán a az a tétele, hogy valójában az uniós politika az épp úgy belpolitika, mint hogy a belpolitika belpolitika? Á, Magyarul az ő, az ő, ő, ő az alapvetően. Türelemmel, ezt alapvetően ő akkor fogalmazta meg, amikor én az Unióról, mint külpolitikáról beszéltem, és azt mondta, hogy én rosszul látom, mert az Unió az nem a külpolitika. Ez igaz, az Unió mindenbe beleszól, az Uniót abszolút része életünknek. Mi indokolhatja hát, az a az franciáknál azt, hogy másféleképpen döntenek most, mint ahogy korábban döntöttek? Mennyi időn belül? Itt, van, más itt van a kertek vaján. Máshoz döntenek. Tehát most lényegében egy francia pontosan tudja, hogy azzal, hogy ő megválaszt egy európa parlamenti képviselőt, csak nagyon csak nagyon ártételesen ö, avatkozik be bármi olyan folyamatban, ami Franciaországban történik. Ha megválaszt egy elnököt, vagy megválaszt egy képviselőt, az nyilvánvalóan egészen mást jelent. Tehát, tehát, de a Macron visszatérek rá, a Macron ez is egy szempont lehet, hogy azt mondja, hogy fiúk, hát most mutasd meg, hogy mi lesz. És mondok egy, egy, egy hasonló példát. Spanyolországban a Sánchez szocialistái a helyhatósági választást csúfosan elvesztették. Tehát a legtöbb körzetben az ellenzéki néppárt és, és a, a Vox, a frankóista, félfasiszta, egészfasiszta, célsőjobb párt lényegesen előre tört. És akkor azt mondta a Sánchez, hogy na akkor most én kírok egy országos választást. És mit ad Isten ezt az országos választást, hát olyan értem nyerte meg, hogy kormányzó többséget tudott összehozni, összekaparni valahogy nagy nehezen. Tehát Viszont. neki ez bejött, mert az egy dolog, hogy, hogy amikor megválasztom a helyi ő, tartományi képviselőt, és más dolog, amikor azzal kell dönteni, hogyha most megválasztom ezt a parlamentet, akkor esetleg a nácik. Kormányra kerülnek, <Sz> és az nem mindenkinek tetszik. Uh... Ugye ez még a jövő hétre bőven ki fog tartani. E, azt áruld el nekem, ugye Franciaország és Spanyolország nagyjából azonos mértékben szavazott, 49 20, 51 százalék. Ugyanakkor Kelet-Európában mi kimag kimagaslóan magas e, e, a részarányt mutattunk, ami a szavazási hajlandóságot illeti, mert egészen rettenetes adatok vannak itt Kelet-Európában. Csehország 36, Észtország. 37. Litvánia 28. Lettország 33. Egyáltalán az a Baltikum az nem nagyon komálja az uniós választásokat. Mielőtt nagyon megvelegetnénk a magyarok vállát, ha nem lett volna ö, helyhatósági választás Magyarországon, akkor nem lehet. Nézünk. Lehet. Könnyen lehetséges. Horvátország 21. Bulgária 33, Szlovákia 34, Németország 64, Belgium 89, inkább 90. Mivel van ez összefüggés? Voltak választások. Aha. Szóval, igen, hát nézd, az, hogy ki mennyire tartja fontosnak az európai, pláne parlamenti választást, az, az sok mindentől függ, de hát abban, amikor kezdtem ecsetelni, hogy mi az, amit egy európai parlament tehet, és mi az, amit nem tehet, azért ez egy korlátozott dolog. Tehát a, a, napi, a napi hatását annak, hogy az európai parlament éppen milyen törvényeket hoz, szerintem nem nagyon látják az átlag emberek, és valószínűleg nem is olyan fontos. Tehát például az, amikor... Magyarországgal kapcsolatban az Európai Parlament mindenfajta határozatokat hozott, és, és elítélte, és, és nem tudom, mi minden történt. Ez, ez éveken keresztül ment, és ennek az égvilágon semmi hatása nem volt a magyarokra, azon kívül, hogy Orbán elment oda, és, és akkor ott mondott egy gyújtóhangú beszédet, hogy nem látjátok, hát jó lesz te fiúk. Na de abban a másodpercen, amikor a bizottság azt mondta, hogy jó, hát akkor én azt következtetés vonom le abból, amit a parlament mond, de főként abból, amit a magyar vezetés csinál, hogy akkor most nem adok pénzt. Na ezt azért megérzi mindenki. De ez nem függ egy konkrétan egy, egy választásról, vagy nem közvetlenül függ a választásról, vagy a választó nem látja át, hogy mennyire függ ez a kettőtől. De még egy, még egy pontot akarok a Macronhoz, mert, mert ez azért bennem ragad. Tehát túl azon, hogy abban reménykedik, hogy más fog esetleg szavazni a francia választó. De ha ugyanúgy szavaz, akkor meg fönnáll az a veszély már a győztesek számára, hogy Jézus Mária győztünk, és kormányozni kell. És nem biztos, hogy a löpön olyan kiválóan tud kormányozni. Sőt, egész biztos, hogy ha három éven keresztül neki ottan pinni kell a bótot, és kell a népszerűtlen intézkedéseket hozni, és nem csak kiabálni a pálya széléről, hogy milyen rosszul csinálod, kedves Macron, akkor nem biztos, hogy ő olyan sikeres is. Az unió működését és az uniós választásokon való részvételi arányt egymásnak megfeleltetni, ezek szerint Nemes Gábor szerint lehet, de nem érdemes. Igen. Illetve egyik országnál fontosabb, másiknál kevésbé. Egyik helyzetben fontosabb, másiknál kevésbé. Nem tudom, én nem hiszem, hogy a, hogy a magyarok, akik, akik elmentek szavazni, tudják nagyjából, például nem hiszem, hogy pontosan tudják, hogy hogy az egyik vagy másik ö, kisebb pártnak, a Fideszről azt lehet tudni, mi a, az európai politikai elképzelése. Most úgy értem, hogy vagy az európai... Pár... Kéne, hogy kéne, legyen ilyen elképzelésük? Vagy kéne, hogy ilyen tudásuk legyen? Hát figyelj, az sem biztos, hogy olyan tudásuk van, hogy a kerületben mit fog csinálni. Van úgy, hogy pofára megy az egész. Az Unió ahhoz képest, ahogy ki volt találva, ebben a szuperbővített változatában ugyanolyan életképes a te szemedben, lehet, hogy ez nem egy jó szó, de nem találok rá jobbat, mint amilyen korábban volt, vagy ez egy nem értelmezhető kérdés? Hát nehezen értelmezhető kérdés, mert a legnagyobb meglepetésemre működik. Sőt, tényleg, tehát minden, minden feltétel adva van, hogy, hogy, hogy nem működjön és omoljon össze, azt mégsem. Szóval, a működését épet... miben látod, mert hogy te élsz, az onnan hogy reggel kinyitod a szemet, felkelsz, és pisilni, megmosod a fogad. Ezt az unió esetében, hol látod? Döntéseket hoz, ö, befolyásolja az életedet. Ö, ö, Pénzt oszt, pénzt von el. De ez a működés, ez ráadásul a hétköznap szolgálja, tehát hogy nem egy nem egy, nem egy púccselekvésről van szó, hanem hogy egy olyan működésről, Igen. ami jó. Mennyiben érzed a kormány működését? Biztos, hogy megkérdezel egy csomó falusi embert valahol... Nem, de tudok neked válaszolni, azt nem tudom, azt nem tudom megmondani, hogy a kormány működik-e, de kinyitom a csapot, jön a víz, felgyújtom az, a, a villanykapcsolót, akkor jön az áram, és a egyszerűen 40 dolog, ami korábban működött, nem működik, akkor azt gondolom, hogy vagy földrengés van, vagy alszom, vagy valami kizökkent a rendes kerékvágásából, és akár pucs van az országban, fogalmam sincs, az már nem arról szól, hogy nálam rossz a biztosíték. Én csak azt tudom mondani, hogy most kikapcsolod a mikrofont, <coughs> hazamész, fölülsz a kocsidra vagy a vonatra, és átmész valamelyik Európai Uniós országba, ahol Előveszed a hitelkártyádat, és simán elfogadják, noha nem vagyunk még mindig eurótagok. tagok. Eh, ahol eh, esetleg ott dolgozik a fiad, apád, anyád, gyereked, eh, ahol eh, bármit csinálhatsz, eh, ha letelepedhetsz. Eh, én például most ugyan a Balatonon vagyok, de általában eh, Barcelonában. Milyen az idő? Sütanap? A Balatonon? Uh -huh. Sütanap, igen. Jó, ezt akartam kérdezni. Um, neked van uniós tudatod? Van. Van. Én, én európai polgárnak érzem magam, igen. De hát mondjuk ez, ez számomra teljesen érted. Figyelj, de én ö, magyar vagyok, Spanyolországban élek, ö, egyik gyerekem Németországban, másik Ausztriában. Az amerikai az kilóga gált, mert az nem EU. A, a, a negyedik az Magyarországon él. Az egyik unokám Párizsba jár egyetemre. Szóval igen. Én. Amikor az uniós választáson Magyarod elmenti választani? Igen. A, nem azt kérdezem, hogy kire szavaztál, mi alapján szavaztál? Politikai meggyőződésem alapján. Belpolitikak? Én, politi én politikai választás. Tehát, ha a kérdésedre a válasz az, hogy én olyanokra szavazok, akár párt, akár személy, akikből kinézem azt, hogy politikai nézeteik közel állnak az enyémhez. Itt hagyjuk abba, és a jövő héten akkor onnan folytatjuk a frakcionál, ahol ma abba hagytuk, De ahhoz, hogy azt folytatni tudjuk, ahhoz ezt az alapvetést meg kellett tenni szerintem, és nem egyszerűen arról van szó, és sose hagyom befejezni a mondatot. Arról is van szó, hát ez borzasztó, belátom, de nem villogni akarok. Bizonyos szempontból azért beszélgetek veled, bármennyire furcsa, mert abban a hiszemben vagyok, hogy utána én is valamit megértek, amit előtte nem. Képzeld el, nem akarok udvarolni neked. Szia Gábor, köszönöm. Ja, viszlát. Hát. Megnézem, hogy küldte e nekem még valamit. Szüntessük meg a képet és a hangot, András, és azzal csináljunk, úgy, mintha vége lenne. És lőn.